För ett årtionde sedan försökte okulta utredare stoppa frammaningen av en urgammal, monströs ondska. Där de misslyckades måste nu en ny grupp försöka igen. Ett misslyckande skulle betyda slutet på vår värld. Petrusgruppen presenterar Eternal Lies En kampanj För Trail of Cthulhu Av Will Hinmarch Och Jeff Tidball Tillsammans med Jeremy Keller Utgiven av Pelgrane Press Jag kan bara det har har skrivit Ni kom fram förra Ja just det, gången Så löste ni ut det här problemet Med Francisco de la Vega jag kom fram till att han egentligen inte gjorde alls mycket mer best än att gör utan bara skyddade det här tempelområdet så jag sa, okej, okay, fuck att du får leva då. Ja. Mm. Det verkar vara mer än någon det. Annan, ja. en annan kult eller så som kommer ner i någon form av halvavsommelse. A lesser of two evils. <laughs> han lät ni leva. Mm. Ovisst. Sen kom ni tillbaka och kom ni till Marta och ni... Eh, det, men, äh, lägenhet vid torget i namnet Edvard Blym. <laughs> ja. Ja, det har också noterat här att Saviss har hittat ett tiotal barer i lägenhetens omedelbara närhet. Så det tror jag att de insisterar på att klara. Ja. Ja. Så Saviss äh, har gått. Jag har scoutat. Äh, Victor Larsson vi besökte biblioteket hitta det här fototoppet på paret Donovan som är från augusti 1936. <hör> uh, Jakom har besökt postkontoret uh, och City sitter sitter där hittade uh, adress till uh, Donovans townhouse ett warehouse och att han äger en jakt eller yat. Uh, gjorde lite sightseeing förbi warehouses och i båt. Och så att det var uh, vakter på området och var instängslat bäppnade vakter på taket den, den har en egen pir bynnarna i cement och plåt vad ni kunde se vi störde handmästaren en massa och försöka mm. ut... inte <laughs> Eller till ett jävla liv han skrivit. Ja, så är det vad heter det? Det var alltså likt jakten då då. Vi kommer titta på, jag tror inte ni frågade rakt ut utan med frågade såna allmänna ordalag och det fanns några fina jakter här eller eller var några speciella. Och det var vackra hjärtles som inte elegans här. Var det den 13 februari som hon dog? Får i vinter så det när jag får veta. Ja. Inte något närmare datum. Det stod inget på paketen va? Nej. Eh, Vi var också just nu hittade jag minnesplaketen för Porsche på det huset och att Donna skänkte större så många pengar till på huset för ett år sedan. Och att Porsche dog i vidras. Eh, och sen har Jakob och Salvan spenderat den här dagen, då, den 5 juni, på att eh, spana på Donna's Townhouse var se att någon spanar ut med en kikare varje halvtimme Det här townhouseet är ju ganska så högt Ska bara kolla så att jag inte ser fel Fyra våningar högt Och från den översta våningen så är det någon som tittar ut Med en kikare någon gång i halvtimme Ner mot Mot är det huset äh, mm. Och Sedan såg de också Donovan, som känner igen från fotot, komma hem vid femtiden. Sen har de därefter spanat i båthamnen efter elegans men inte hittat den där. Och avslutat dagen med en totalt misslyckad middag och köpte istället stället hemmat. viktigaste så det är kvällen den 5 juni. Var det inte så att Victor Large hade så här satsat stort och, och köpt en massa leningatessor men så hade hon kunnat laga till dem? Nej, ni kommer från <coughs> båt. Men det finns det någon flygplats? Nej. Uh, ni kommer från Marseille tror jag. Jag snabbspolade resan nu. Mm. Jag tror att ni åkte till England och sen till Frankrike och sen ja, från Marseille. Snabbspolade båtrejse, tackar vi mm. för Ja, vi, vi klagade inte. Nej. Vad? Oj, vi är framme, bra. <gör> Då gör vi inte än en enda gång på det. <gör> <gör> det har upp en enda gång. In i Hej. ja. Men vi måste låta nåt ropa det på något vis. Mm. För det är väl där det händer. Kanske saker. Vi sa att inte bara är knappar. Men gud, det var så bra. <skratt> Undan, men hur? <skratt> Kom igen, Lina. <skratt> ja, vi startade en liten, liten eld. Vi <skratt> <skratt> <Mastans. skratt> har faktiskt inte gjort det än. Nej, riktigt. vi har bara hotat med det hela tiden. Vi har inte på en bil. Men det var inte riktigt så här. är ett som sak. Jag försökte ju skicka in den där bilen för att den skulle tända ut på lite annat. Mm. Men det missplikades mm. Det exploderade Och Ja, ja så vi besokas. Jag har, jag har dynamit Jag har ju black Ja ah, Vad har mm. mobila bazookorna <laughs> Mobil bazookor mm. ja. Som bazookor så är det som vi blir stationärer Det är som liksom bara slang med såhär Potenskaffa ja. ja, <laughs> Vi spränger hela skiten på avstånd menar du Ja, ja. Kan Jag kan skaffa en sån liten uh, pjätt Som engelsmännen hade <laughs> Mm. Och det var en stor fjärdar som de tryckt ihop så Aha. så satte de dem en sprängladdning fram och så plump så körde de fjärdarna iväg. De kan inte ströja i hamnen någonstans så <laughs> vi skulle kunna låna. <laughs> Jagar. Nej, ja. de jag de ska få ut dem allena. De har hatar dem. Ja. <laughs> ja. ja. ja. Oh, Vad får livret för dem för att Nu du släkt snarare. Oh, det är inte jag. Var du för räckvit du har du kan kasta den. <laughs> <in. laughs> Samma sak de har Tyskland nära Schweiz jo. Ja men jag bara säger det nu? Kan man inte, kan inte din släkt Sprida Rögnaktiga rykten Om Dan att att han håller på med knackhandel här Och då måste ju de knackhandlarna Som är här inte tycka om det Ja det, det vore en plan I för sig Vi vill vänta så här tre månader För att det ska få effekt Men, men om vi bränner ner hans hus också Samtidigt som <laughs> Eh, i bannekvakklangs hus. Som är här. Ännu bättre är det faktiskt. Det var han. Leverierar. Leverierar från hans namn på. Men det är Jag glömde lag kan Vilken frukt går dit? Har Ta shots Ja, precis. Nej det här var jag det, det, det, det, det, det, det, det, det, det var en diskut Det var Tickar du taggarnas? Tickar du taggarnas? det är ju inte lika trevligt. Tickar du taggarnas? Tickar ja. du taggarnas? Nej, hörry, på, på vad gör vi? Jag har fått en massa andra. Jag sa, var så så Det var du med, ja som det är kväll så försöker jag att inte merka att jag nu har någon jag ja hade. jag tänkte med att Då är bara det finns inget så jävla jobbigt som att flytta av förmänniga säg att den här getar en hägelgebur <laughs> ja. Okay. Vi vill ju optimera lite i rum då. Ja. Jag Hej! Ja. ja, ja. ja. Väl? Nej. Ähm. Jag det som du kommer. fick han sa. Åh, det där är lag. Vi måste gå in. Ja, men vi går fram och knäcka. Ja. Kanske vi släpper in oss på en liten rum. Hallå. Hallå. Ja, nu <laughs> Det är trevliga. är ju spanska. Spanska är ju på Malta. Ja. Ja. Det har gått lite fel. Vi vill ju titta på det där. Sisi. 1600-tal. Sisi. Det var tecknande tysta Det Kultist. Sisi. Kultistas. Och något artistas? Nej. allvarligt. Eh. Bäst <här> stod väl om vi kunde ta oss till warehouset under skydd av mörker och kanske ta oss till i, i, i Det var lite jag var på väg också. Mm. Uh. Men uh... men det går alltså om väg runt dit. Det tror du det vill göra, ja, ja. alltså landet borde ju ligga här Det är som sagt mycket mer utbyggt än vad det är på den kartan. det är till ett industriområde Det simma. finns grannar man kan störa om man tänder eldarna. Men annars. hade vi inte haft någon som var spanad efter oss så var Fuling också. Jo det hade vi också När vi gick på stan så var det någon som gick efter Fuling och spanade till det ja vad var det för följning? Jag vet inte det han aldrig är. Vi upptäckte att han upptäckte att vi upptäckte Ja just det, och sen försvann. Det kommer jag att göra nu. väldigt snabbt borta. Vi stack efter dem. med det. Men han, inte, alltså, han, han försvinner. Var han inte så? Jo. Men jag tror att vi, då ska vi ha en liten fruktkorg. <skratt> som vi bara kan släppa med de som följer oss då. Till den som följer efter oss. Så, så, så fan... Så ja, då när han då. tar taggen av lassen så bara sprängs den till han på. Oh, och är oh, kan en, ja. oh, han sitter bara. Precis. Vad för rå var du blev nu? En taggen av lass. Förståndsson igen. Och sen en explosion på den. Jag tycker inte om ja. taggen av lass. Det är ingen svagt svaret. Forti det här är det inte så lite. Mm. Vatten och luft kan börs mm. Ska <laughs> ja. jag knöka ner 30 parker pris Det är precis för att du ska få mitt avgång Det är gratis Ja, det är gratis mig också Tjäna vilket få på detta mm. Ja Får jag klara en paus Ja vi, vi, Men vi sover först, tycker ni, eller? ja <laughs> Jag vet inte riktigt. Så här, vi har ätit en väldigt god middag som blev god när den inte blev god. Eh... När den andra ja, lagar den helt Ja, precis. Eh... <laughs> eh, ska vi dukna med oss? För är det det, det är väl sommaren här, här ja, nere. Men... Ja, juni. Ja, så att, eh, så att vi jag kanske såg så kan vi bänta tills den och sen kan vi kanske försöka göra en, en, en rek där nere när man faller åt ja tvåtiden. Har vi någon bil någon någonstans? Bil. Har vi nån bil? Vi börjar gå nu kör vi framme till två. Nu ja. <skratt> <skratt> tänkte så, du. Mm. Jag tror vi har ett par bilar. Jag vet för inte om vi fixar en bil. Masta. Masta. Did we fix Kras? No. Ja, jag tror ni... Uh, nej, <skratt> ja, förra gången jag så tror jag ni hyr uh, mm. Men det är inte den. Jag bara gått att du måste haft någon avstånd. Taxi. taxi! Vad god drink. Kommer det larm på det? Taxi, snigig, snig. du snig. ringa till dem? Absolut, taxi diskret. mm. mm. Men nej, det borde ju inte vara så svårt egentligen Men nu är det väl kväll Så det är svårt att få och hyra en bil om annat. Ja det är väl det som är det, det, det Kväll, koppla hem <laughs> <tryck> Vi tar en torp nu vans <tryck> Jag är inte så misstänkt att vi köper förbi hans vore hus. Men alltså, vi ringer väl efter en, eller telegraferar en taxi. Och sen, så när han kommer, taxofören, så säger du du vill låna din bil och du får dubbelt betalt. Sätt dig på puben. Borde funka? För... Ja, kanske man är dubbelt betalt. Men sådana sin komma igen. Vi lämnas av Pant. i <paniken och> pant. I Spanien <hålland> och Island. Mm. Pantat. <hålland> taxi för för en but no fucking way. <hålland> Så jag bara hittar taxi som helst och hur i huvudet medan um, Ja men det kan väl lite vara svårt. Nej, bredd. Hur eh, tog det det. stängslet eh, runt runt var var havet stuvat Malta ja Malta ja Malta <här> ja Malta <Maltesefalka. här> ja Malta <håll> ja Malta <här> ja äh, Malta ähm, ähm, ja uh, ju ja Malta ja Malta ja ja Mm. Om pir på ena sidan. Jag ska vi se om det står. Jag har lite Dynamit. <laughs> skulle vi inte bara reka? <laughs> ja, vi kan inte reka ut utan vi måste ta oss in för att ja. kunna verkligen se vad de har att Ja, let's do that. Vad skulle kunna gå fel? Okej, climbing. <laughs> Jag har faktiskt dubblat min ställt förmågan nu. Två. Ja. <laughs> Jag vidhåller. Vad skulle det kunna gå fel? det vara två en halv, kanske. Två och en halv meter. Hjärn, alltså, hjärnstängsel. Ja, alltså vanligt metall. Tack, Troll. Över på. Upp på. <skratt> <skratt> runt, och runt hela. Runt hela, förutom äh, kustlinjen. <skratt> förutom <skratt> kustlinjen, ja. <skratt> Om det, det är någon som känner för en simtur Så är det egentligen enklaste att ta sig via den en Stor hovdång ställe. Ja, det finns något ställe, det finns mm. något ställe som är. Det, äh, inte syns så det inte syns så mycket ja, precis. Jag vet inte hur, hur upplyst det är För vi var inte där på dagen Nej. Det är det vi ska reka om nu mm. ju. Ja, precis Reka Nej, Jag tar med den bak på ryggen här Man vet inte. <laughs> Vilket då är hotången. Länna med. Jag vet aldrig när den behövs. Nej, som dynamit. Ja, så missar vi med knife. Sitt i bältet. Så missar vi med yuk. Ja, Kvinna på gaffel. Bra väska. Nej ja, precis. Nej jag. Kvinna på gaffel har jag ja, faktiskt. Jag, jag har. Din har du? Bra väska. Ja. Men inte vad jag har med min kan Kanske på det. Men vi kan väl ta en taxi, liksom till till området och, och så ja. kan vi väl gå de sista ja. fem minuter. Ja. ja. Kalkial... Rökelsekar har jag. Ja. Det är det. Jag också. Ja. till och med rökelser och energi. Ja, det har du med allt jag. Han var karl. Han väckte. Sen hög rep som förr var 15 meter men nu är 7. Mm. <laughs> en liten incident i djungeln. Ja. I pyramiden. Det vill jag minnas. Ja, just det. Just det. Tjuff, så har jag 7 meter rep det Ja. beställt. Kan också vara ha. Tänkte jag. Macheterna är med också. Och tändstickor. Aj, det ja, det är allt vad det Ja, det var allt vad det var. fick inte ett vapen. Ja, ja. men efter middagen i alla fall så går jag ut och sätter mig på att finna terrassen och, och tar en cigarett. Så jag är det tydligen rökande. Loucher. Ja, det finns en långt munstycke. Ja, det ser elegans. Ja, det ja, måste man oh. mm. wichtig. Ja, det måste man ha. Ja. Nu det den bra. Let's go, let's go, let's go, let's hey, go, let's go. Nej, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vi inledningen vänta över mötet men. Ja, eller Och sen vi, vi en taxi ha, har, har vi någon vill taxi vårt? Alltså? Ja det sa vi ju Och säga till att han att cruisa lite här Vid det här lagerhuset Och sen hoppas på två dagar senare var inbrott Nej <gåll> ja, inte hela vägen Nej. till lagerhuset i så fall Nej men det är en bit utanför Med ett stort där så borde det finnas en Utanför så man kan man titta på en modern karta okay. mm. Ja Vi vill åka dit. Vi har hört att det är en bra rave. Rave klubbar ute i handen. <laughs> <laughs> <laughs> <hå> finna rave dock. Det är <laughs> ja. ingen lokal, ju. Nej, inte. Det här, var industrimålet. Ja. Kommer det gått Nej, får det inte vara mer industrial? <laughs> <skratt> <skratt> <snar> det är han, Benny Hill. Vi mm. har sett den. De har satt Benny Hill-musik till några som dansar dansa. på rave. Nej, det funkar. Passar är utomräntligt. Perfekt. Ja, det är samma tempo. Ja. De ser faktiskt lika fåniga ut som Benny Hill. Jag kan inte säga Mm. Det finns för Ja, tack. Mm. <Golpe> uh. The Large might live Nice. Ja. vad det Vi tar en taxi, eller kanske två taxis. Det är ju rätt många. Ska alla med runt? Ja, det är ju inte en guldproblem, men gärna. Jag är en riktig man. Alltså, mamma, älskling, titta. Hon har du gjort mot mig. Ja, men då tar vi två taxis och så åker vi och cruise här det är verkar inte alls konstigt, jag har natten. Två på natten. Så det var Vi bestämmer tiden själva här klockan. Efter 20.000, det är nu. Nu är det Ja det, är du nu hon är ja. 9:10 på kvällen. Men, ja. Ja. ja, det är mycket mindre misstänkt att göra detta 9:10 på kvällen. Jag har naturligtvis ja, det det. naturligtvis bytt om. Topp. Ja, jag har ju ett jag har ju ett brunt till, till, till och plymhatter. För någon sån bara skit. Nu han hetta. Ja, min mörka kostym på mig. Ja. Mm. Jag såg den här. Många Mörkrosa. Många krossa. Många massor som blev blomomfärgad. Nej, jag kan inte se det framför mig. <här> Känner du ditt liv brikas <här> Som sagt, jag såg det var blom på på TV under sammanhang. När no, fjärden kanske? Ja, När fjärden eller Panviks. Mm. Och så bara. Jag var ensam hemma Och så på det Och så bara skrattade jag till så med, <här>, Jävla vykt om det Jag såg något klipp med Edvard Blom på, på en restaurang När han sitter och äter Och så kommer det in ett mariageband <här> och, jag, och, jag bara, och jag bara kände har där man har skrivit här Om han har lyssnat på oss <här> ja, det är ingen Jag tänkte att jag skulle ha lite mycket Jag köpte mycket chili jag köpte hem med Kommer du förbi? Förstås Ja men det är planen alltså Då får ni beställa taxis Och så får ni Vi har väl en som Ja det får ju säga till på lägenhet Men ni går ju att ringa Eller gå ut på gatan och vinka eller. Hoppas Vi står god Ja låna den här tack. Du passer. Du får låna. Lunch duties. Så vi här. Ja. Okej. It's är out of av Ja. är engelska är officiellt språk men även maltesiska. så vi ska se i med engelska och malta. Ja. Vi skulle ta så Ja, vi sitter alltså i två taxibilar ut till den stannen en liten bit utanför industrin. Eller ja, åså god vill. Ja, och smyger in och kolla. Ja, jag tänkte mig att vi går det som en kilformning så här. Men är det så här om ni eller är det hämtar oss vid nåt tid eller är det? Ja, vi går i form hål och takt och vi. Vi får vänta på oss? Eller var ju vi? vi. Men jag kan väl lätta. Nu kommer jag att utacka sen snabbt för ingen av oss och sen får vi gå taxi Nej, <laughs> ja, Vi får väl ta och kontakta och Ring. gå tillbaka. Mm. Vi tar, mm. ja. Ja. Ja. Mobilen. Vi mm. till Vilken tid vill ni ha taxi? Från? Eller? Ja, den där ska den hämta ju. Om fyra timmar. Vad? Så två på natten då Ska den hämta oss därifrån alltså? Ja, där vi hoppar av. Jaha. Om fyra mm. timmar. Oh, nej. nej, men vi, nu är vi väl från hemifrån nu. Nu är vi tio och åker ju hemifrån. Mm, mm. Mm. Det tar, vad har du tog nu? Eller det står någonstans. Jag tror det tar typ 45 minuter ut. det. Ja. Det är en lång vik Det Vi kommer, kommer avslutas med att vi springer här. En så säger 11, så ska ni vara där i fyra timmar. Så. Tryk, tre. Mm. Ja. Mm. Det är Om ni kanske behöver. Om ni kanske behöver. Och ja. är <skratt> <skratt> vi det. Det inte här polis? <skratt> Men det tar ju säkert Jag tänker 20 minuter att ta sig dit Ja, ja, ja visst. Och så reka liksom Det mm. tar ja, säkert en 20,5 Då När vi är uppe i en timme Ska vi få något ut av det så Vi gör någon form av plan där Innan det blir riktigt full så tar det tre timmar Ja Ja, men då säger vi så då den är en på servicen. Det som en brandvårdklart. <tryck> ja ja att som en en tredjedel <tryck> av bromsenet. Nu har vi något. Popman Nej, det är Inte Giuseppe de Flaughty Det är Det är Fiat de <tryck> <tryck> Fiat Nej, <the> <tryck> Jättebra. <här> <Heelt i bror>. Nej, <här> <här> oh. Malte. Malte, Malte. Malte, Malte Topolino. Topolino. Malte, Krako-Lino. <här> <här> Malte lino Krako-Lino. Krako-Lino. Krako-Lino. Krako-Lino. Krako-Lino. Krako-Lino. Krako-Lino. Krako-Lino. Krako-Lino. Krako-Lino. Krako-Lino. det. Vi mm. mm. mm. tackar och bokar och ber dem att hämta oss om så vi fyra timmar, tre timmar. Om några timmar? Ja, om, om tre, fyra, åtta timmar. Hej då! Hej men Ha vi är här igen. <skratt> Han har gått. Så nu vi kraschen. Nej. Vi vet. Vi kommer att gå mot äh, det det bara, ett is. område. Ja, det ja, springer runt området. Mm. Inte när det är alldeles för upplyst. Är det mycket grys överallt? Det är Så grys, det som vi kan inte. Nej, inte Det inte. är enstaka lampor på vissa sådana här industrilader här omkring, att det är inte någon gateupplysning. då kan man ju gå där det inte lyser. Alltså, skugg. I am the night. Det är det det går i kvarteret, ni inser att det är nog inte jättesvårt att ställa sig någonstans och spana här. Mm. Det finns angränsande ytor, det finns parkeringsplatser på motsatta sidor. Det finns även om man är vårblink, skulle man kanske kunna ta sig upp mot lagelokals tak och spana från ett annat tak. Mm. Det var ju kanske inte om någon Precis. kunde göra det vem har bäst atletics Jag. hade 10 fel. Och eller också har jag fått. Ja. jag har bara en kvar. Det vet som inte ska. Jag ska nog inte trätta så. Jag upp precis. Ja, för fyra, är det lugnt. Är det det knappt det är lite lite Vilka båda Det var tre som hade åtta. Ja Jag båda två. Båda två. Och den tredje stannar på marken. Är det liksom något folk överhuvudtaget som har varit här fyra. den här tiden? Inte här omkring i kvarteren. Det är liksom det är ingen som underground-klubb som håller till för här. Hur långt bort? Om du det, Är det inte dock lans? Ja, det är ju rättiga ställen man kan spara. Jag tänkte ifall okay. det är som så att du håller dem till i laglokalen så kanske de börjar hoppa dit till kvällningen om de ska ha sånt eh, Våra, liksom, ja, men vi kommer typ härifrån då gissar jag, ja. så att, ser man om om det ligger en liten jakt som heter medanför <går> nedanför man kan jag gå in och kolla med, med, med mm, med hur upplyst är det, det, det runt själva... där lite neråt, så. så, ja, så vi ser inte, vi... liksom, hur upplyftade är, vi... är det runt själva lagomhuset, ja. ja. ska vi tar en lov runt eller liksom... uh, runt området vi ser även inifrån på ta. Ja. Mm. <laughs> är ju det som yeah. ni när ni åker med vi båten. är ju för <laughs> bombade, men det sipprar då ett ljus. Okay. Ja. Men, L se. ett par yeah. stycken upp oh. taket va. Mm. Jag ska ja, jag säga en, med. en, tänker jag. I Det är Så här finns ju en väg, va. kan man säga. När en gränsande industri. Punkt. Här är det sly och skit. Det är det ner mot vattnet. då? Att vattnet är här. Vattnet är där. Vattnet är där Nej, det är piren. Ja, är piren ja. Men den ser vi inte för det slutar. Eller? Ja, men den ser från andra hållet. Men ja, fast vi kan inte se om båten ligger där nu. Så ni kan bedöma att det kommer bli typ här nu Så här skulle man kunna. Här finns liksom en uh, parkeringsplats till den här ingstängslad men inget taktvåg. Här uppe finns ytterligare byggnader. Och den här vägen stannar typ där det sly och skit också. Är den byggnaden uppnytt? Nej. Ja. Så den skulle man kunna klättra upp på då? Vi Vem upp för den då? Nån eller ett par av oss tre som har åt dig? Ska vi gå ner och kolla här? Vi kan titta åt det hållet för det går på andra sidan. Vi går liksom här nere. Ska vi... Jag har du kikar med det? Ja, mm. Så då går vi längs på en stäng okay. mm. Ska vi skicka honom ensam? Mm. Eller ska han, vi får ju till en stäng Ja, då tar vi det det att, mm. Vi kan liksom utan att Spana lite mm. så vi har, Om vi har en och duns Så kan vi komma in Så, så går vi inte upp ja, det. <laughs> <laughs> det, är vår, det är vår keyword <laughs> Det här gick bra Det ja, är mycket som rör sig här inne som vi ser. Det är spännande. Äh, eh, vi är anträden och så vidare. Nu ja, står ni i här och, och ni ser ju att det, det går liksom folk här fram och tillbaka. Jag får se någon här då men de börjar lite upp så, så. Verkar backa då samma människor Nej, ja, efter en stund så kommer de dem, men det är nog fyra fem olika hästar och taggar ja. Har de fått koppar? på sig. Hur många munnar har de? Svårt att se Och så verkar det vara två på taket också På taket? De på taket Ska vi, mm. vi har klätt ut på taket Okej, okay. taket inte emot Du får ta dig över stängslet Det är en Tre eller högre för lyckas Athletics Spända om du vill Jag spännar två. Vad fan har du lyckats automatiskt Ja, lyckas ja, lyckas själva... ja. <laughs> jag lyckats automatiskt ja. ja, Jag är slå Och själva... Ja, bara Sex. Jag turar att du spännar det. Ja, vi hoppar över. Och sen själva lokalen är inte så svårt att ta sig upp för. För det finns bland steg och sånt. Taket. Var du kikar? Mm. Jag, oh, oh. jag vill inte driva den här katten. Då <mär> allting. är bäst på att se vad man gör. Fridde med, Fridde med, med, är Ja, var oss. Ja, vad smyger ni ner vi, längs dig? Ja, Ja. Ni står där nere. Ja, den sparar vi bortåt och ser om det är någon jakt. Ja, Ni vill verkligen se det här ja. jakten. Eh, nej. Det ser ingen jakt ligga där vid piren. Fast, ja, är, är, det liksom, är det folk runt omkring piren? Är den upplyst? Ja, den är upplyst. Eh, det kommer ut då och då någon, någon vakt utom balen. De går ut genom en dörr här och ställer sig där och tittar lite så går han och ni ser också att eh, det går eh, en vatt längs med väggen här. Nu kan du få hus i gången. Försvinner runt hörnet där. Vad såg du? Allting var framgångsrikt. Jag återvänder efter en stund och går samla. runda. Vad såg du här? Ja, gå runt. Ja. Mm. Han hade lite överskottsenergi så de andra sa springfärm varmt huset. Mm. Mm. Mm. Och Black från sin upphöjda position ser ungefär samma sort Fast utan att veta det, vad de har sett. Mm. Mm. Det, är någon, det är vaktkur där. Ska man ah, inte titta in och säga hallo. Mm. Väldigt dum i dig. Det står ett... Uh... 15-tal bilar på parkeringen. Mm -hmm. och du ser också att det rör sig folk, en liten här rutten, runt. Och de går liksom ja, runt huset, går upp här och kikar igen. Och det lyser inifrån varuset och så är det två vakter på taket som också går runt. Helt klart läget med eld. Bra, Rulla in under de här bilarna. Mm. Det är bra ja, <laughs> att avledande med Det kommer avleda hela mannen. Ja. <laughs> ni ser kanske ton i 4-5 olika mm. kan, kan vi. Dock, tajma på. dem lite så ser vi finns det någon. Är det liksom lite slumpatat eller verkar det. Det verkar inte vara. On the clock men de går samma runda. De gör det. Mm. Så har de liksom börjat här och kommit hit och vet att det, då kommer det inte gå någon här på en liten stund i alla fall. Mm. Och har den personen precis varit ute då och den har gått runt hörnet, då är det en stund som det är fritt här till exempel. Ja, skulle det kunna mm. Sen vet vi ju inte om han, han som traskar ut här är så långt innanför dörren där, om det går att se ut i de dörren om det finns det. Sen är ju frågan om det är intressant att försöka göra någonting på, på det här hållet för att det kanske är lättare att ta sig in här. Mm. Är det fönster på Det är tillbommade fönster, men det siffrar ut ljus. Ja, ah, okej. Okay. Det är tänta inte. Så det är inte så att de liksom... Att om man närmar sig så ser de genom fönstret? Nej. Mm. Men, eh, om sagt, själva det där är ju upplyst runt mm. varumset. Det verkar råda vara aktivitet. Men det är inga mm. som kommer eller går med den här tiden? Nej. Det bara vaktas. Jag menar rätt många bilar egentligen för vår vara mm. bara mm. mm. eh, Skulle vi ta bilnummerna på de bilarna som är där kanske? Och vänta ändå kan vänta? och se vad det är för någon typ av folk man... Frånfall skulle vi man... kunna kan man... ha bevakning hela jävla natten se om de försvinner det, ja. mm. mm. det måste kunna se en typ bilregister eller, eh. <coughs> eller liksom bara hålla koll här ute Ja oh. Att vi kollar, mm. håller koll på alla bilarna i natten och sen går vi tillbaka. Ja, eller är, är, liksom, är det så att det är fördel att vänta till riktigt, riktigt, riktigt alltså klockan fyra, fem på morgonen mm. Mm. innan vi gör någonting? Är det okej? Troppar bilarna av liksom? Bara. Ja, det, det är det lite ja. intresserad. då. Det kanske fortfarande är kvällsskiftet party. som är kvar. Ja. <laughs> ja, men håller något form av sånt här fint party? Mm. Som, alltså, är, är det standard är det. som jag kan målera om det finns? Mm. Eh, standard. Men alltså visst är det en, de är det en alltså, är det tillverkning här. <kör> mm. 24 timmar om dygnet så kan det här vara folk som jobbar här som och de kanske jobbar Men kost. Vad de borde ha för åkning för det. Eller så åker eller så åker de hem och så kommer det nya Alltså, ja. skift, skiftbiten. Men ja, som sagt Varför har man bevakning? Men var, ja, var Det är också en sak, alltså bevakningen Om vi stannar till länge Att det är någon som kanske åker hem mm. Så plockar vi den fan Och tar reda på vad som finns där inne det känns som ett bättre sätt att få reda på Som finns där inne än att försöka ta sig in faktiskt. Ja. Under förutsättning att det är någon som pratar Det brukar ju inte vara det starka starkaste Men vi är kan överta. Hur ska vi plocka det? Om man åker iväg i en bil och vi har ingen bil Nej, det vi är... <laughs> Vi måste fixa en vi bil eller tänker Vi får punktera alla bilarna. <laughs> Förkudd. Ja, så <laughs> ja, väntar vi. Eller så. Ja, eller så. Jag dem bara... eller så ser jag vi ser vi om ska vi kan få oss in i bilarna. Och vi får lite. Vi får lite. Vi får lite. Vi Vi får Vi får lite. Vi får lite. Vi får Vi får lite. Vi får lite. Vi får Ja, ja, eller så... Vi Därför kunde ju spela så... ja, lite Caltrops på vägen för att det skulle bli ja, en men... Mm -hmm. ja. visst, eller vi kunde... Jag hade nästan en halv bra idé <laughs> skriva kunde ju bara försöka... Ja. vi vet ju inte vilket håll uh -huh. man ska köra men annars så alltså skulle man liksom kunna gå ut på vägen och vinka och, och ställa sig framför bilen och se om de stannar. I uh dessa -huh. så kör de bara förbi igen men gör de det så kan man ju ligga i bakhåll. Ja, men vi ställer ut oss på jämna mellanrum på vägen här. <här> personen som Vad är det? Och sen här. Jag har fått stopp på benen. <här> ja, Nej sen i sista kring så ställde vi äh, Pauline Waller. Och få lite för förr att lyfta med Och har en spruta med lugnande ja. ja men alltså Och det där borde vi ju Sånt där borde vi ha investerat i för länge sedan Alltså så här lite men, Ja precis Och kanske lite såhär jag jag <laughs> Men nu tycker jag du ska ge dig ja, vad är det här Jag blir upprörd faktiskt ja, jag är alltid upprörd Du är alltid upprörd <laughs> har vi ju redan! Ja. <skratt> <Sämtliga tröken. skratt> Jag kommer man har ju flera av med de här olämpliga drogerna. Kloform och det grejer kan ju få folk att tappa koncepten lite hit och dit. Oh. Ja. Ska du ha en Nej, men <skratt> <skratt> alltså det är vi på tag i. Mm. Vi ni upp den? Ja, vi ni upp den. <skratt> det låter äckligt när ni säger det så. <skratt> Så länge har du haft stam. Vad tar du igen? Vad tar du igen? Det är en fin Tror du att mitt du är ditt ädla? Jag har en källig för det får man ju inte göra på tolv. Men Han vill ju det. är lika modsam. Ja, äh. om Mattias ska sluta dö lite så kan vi försöka fortsätta här kanske. Skjuta in! Sluta med din dumhet. Ja. Nej, men ja. Nej, men på något sätt att försöka knypa någon på väg ut känns ju som, ett, som att vi har mer chans att lyckas med, eller? Nej, eller så gör det som så att vi går fram till vaktturen så får vi vilka är det som jobbar här. Ja, men det är Nissa Kalle och... och... På... Och se Det har aldrig funnits Vi tar ju så åker vi hem till dem och pratar med. <laughs> Ja precis, det bor dock Ja <laughs> gör det du <laughs> ja, Jag tar med min karta och bara mm. <laughs> Turistas <laughs> Turistas Nej, kan, kan du packa alla som jobbar här bor. <laughs> Ja precis, jag vill veta det Jag behöver Bed and breakfast <laughs> Jag behöver sola sådär Gånga ful keps med, med USA-frankan Ja precis <laughs> I can't Make America great again Donald Ja. Då då måste Piers skrita. Ja. Det kan övas. Ja. Nej, men för för att stoppa en bil, det är ju bara att se till att inte bilen tar sig framåt. <monitoring> Ja. Det så att ja, Elsa sätter väl på gräset runt Lite kontroversiellt där vi, vi frågar hur personen ska köra. Mm. mm. Ja, ett sätt är ju liksom bara att skicka in en genom ett fönster. Ja, alltså, då måste de evakuera oss med lite. Och vad för ställen är det? Ja, det är ju. Ni har ni ju oh. varit här på i Old i ungefär en timme. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Och då oh, är det ser ni att det kommer ut folk ur det här. Warehouses. Då är det klockan midnatten ifall. Ja. Ser de knarkade ut? Eh, det är svårt att se. Nej. Liksom kommer de ut såhär. <skratt> <skratt> <skratt> är de rufsiga i håret? <skratt> <skratt> <skratt> Dammiga på ryggen. Ginglar <skratt> ut. <skratt> <skratt> Nöjt <Nöjdflir. skratt> fly. <skratt> <skratt> <skratt> Se. eller kungelom klingelingeling klingelingeling här kommer de ällemannen. Inte alls. För i ja. det är så fall. Här är någon större port. Det är helt mord. Det kom ut ett 20 tal personer här mm -hmm. och går mot tal personer. Mm. Men vi har bra Men, <laughs> bra platser eller vad säger det Vi syns speciellt. De kommer blandat med och kvinnor Nästan män. Oh. Du ser en kvinna. Fast ställer ser inte du. För ser inte, nej, jag bara... ser en kvinna. Lakser. Var är vi andra som inte är nere i skrin? Här. Där är vi, okej. Okay. Du är här. vi är en rund prick. Ja, men titta, den skulle, skulle vara rör också. Så här. Ja. Här. <laughs> <laughs> och de går till bilarna och hoppar in och eh, en del sammåker verkar det som. Triden öppnas och de börjar köra ut. Ska vi... Ja. Otervä ja. Nej, nej, ska vi vänta tillsammans? Ja, det är dumt att göra till Vi gör inget förhastat. Det, är det är vi brukar vi göra. göra för det var alldeles bra. bra. Vi ska få en bilar. Mm. Men vi kan väl se också om alla bilar försvinner från parkeringen ja, ja, visst, om visst. det bara är vatten så kan det också vara värt att koncentrera. Ja. Men för att kan kanske ha kunnat springa tillbaka med vi fortsätter och spanarna nere så vi har lite kommunikation att eh hur är och mm. klockigt och sådär. Mm. så där. Så kan jag hänga kvar så kan ni gå tillbaka till de andra. Ja, gå upp där. Titta. På alla bilar är nu slut igen. Juhu. Juhu. Att Mm. Mm, alla är på väg åt samma håll. Det finns egentligen. Ska man inte vara lätt se då till mm. mm. Och De liksom är på väg mot Valletta, tänker vi. Eller? Ja, då kan vi minera vägen, Black. är det de får men det är i vilket fall som är samma väg. Som mm. att vi ta sista bilen. Jag tänkte säga att det är dumt att sabba alla bilarna, för då får vi fler än vad vi Så kan vi, hantera. Det är typ fyra. <coughs> bilar <coughs> Vad sa du? Fyra bilar, bilar block, i fyra bilar kvar. Fyra bilar kvar. Ungefär det är fyra lilla kvar. Det var femton förbörjare. Ja, som går vidare till den här näst sista bilen. Men eh, jag står väl där med en vindkikare och, och tittar in i bilen och, lite, och ser vad det är för folk. Och ser om man kan eh, försöka komma ihåg lite bilnummer. Ja, det ja. är Det är mörkt. Det är mörkt. Mm. Ja, det lyser <laughs> inte så mycket. Det, det lyser inte någonstans. Om du lyser från den lagerbygden lo där. Om jag kör fri tänkte jag, ja, det jag inte. inte lyst i det Nej, det du ser bara att bil lyser när du blir bländad. Man, du kejserskling! <skratt> Blända om! <upp. skratt> ja. Det är så lätt. Så sönder ger du den. Till och med en blindig lopp. Inte den som jag tittar på när de kör för bilen bakom bilen. Nu är den andra bilen som är bakom och lyser upp baksidan på bilen så att jag kanske ser någon blå. Nej. Nej. Och Ska de bli vinnare? Jag släpper några konsekvenser. A, B, C, 1, 2, 3. Men de går ja då, för de ligger ta på taket. <laughs> <Ja>, Vattnet <laughs> är på taket. Går de ja. på samma mm. runt Du ser en bil som är <laughs> mycket finare, man. Okej. Okay. Då, då är du extra koncentrerad. Mm. Ja. Och där ser du faktiskt ett dubbelt. Mm. Som jag inte tänker säga till dig men du, du, kommer, jag antecknar det. Du, du antecknar ett bild nummer. Bom, åttan 8 oh. Nectar for life. Nej. <laughs> <laughs> Pussy Nej. <wild. laughs> <laughs> Okej, okay, vi har släckvakterna uppe på taket. Ja. Är de på samma ställe hela tiden, eller rör de sig? De rör sig. De rör sig. Men det är samma bakning nu efter att alla... Ja, vi hänger, ja, vi hänger kvar att ta till här tills vi ska köra Fyra bilar kvar. När mm. då är backt vaktstyrkan Max, Hur var det? Fyra var det 20 man. Va? Ja, 16. Mm. Va? Om det är fyra varje bil så fyra varje. Om det är fyra i varje bil, då ja. är fem varje bil så är det 20. Är det så? Ja, ja Max 20 då. Men då då säger Precis. jag att vi kan nästan någonstans på 16 till 20. Mm. Det är max, ja. ja. Mm. <kasih> har vi så många skott? Jag har packat dem tagit dem till buss. Jag har tagit flera Jo, det är de inga av mitt. Varför Ariel Haft? Lundt i uppfläder. fler. är Kopplax som har bäst uppsyn över det här. Bedömer att det kan vara ungefär åtta vakter som är utomhus hela tiden. Men med dem på taket. Jag tycker det är den vackra också. Nej, okej. Okay. Du vet inte om det är någon i vaktkur, men du antar det. Det är ingen som vill kolla. Mm. <laughs> Märkligt. <laughs> det, har ju, har det. det har bevisat sig varit ganska dödligt tidigare. Yes. Det är kulla på och sen så så och, mm. mm. ja. och jag berättar lite om vad jag såg på taket och, och jag berättar om jag såg och det här numret var på en av de fina bilarna mm. den finaste bilen här nu så jag kan du kolla upp det det blir till mm. mm. mm. mycket mer så ser inte då får vi väl åka tillbaka då Nej, Jag sover lite. Buden, <laughs> <laughs> Sov lite sent. Ja, ni är ju närmare fyra ni ja. när ni är långt tillbaka. Mm. Det är en morgon. se morgon. frost. Ja, vi får se en som följer oss eller så. Som vi märker när vi kör tillbaka. Nej, vi åker tillbaka. Ja, åker tillbaka. Mm. Inte vad ni ser. Mm. Det går en god runt hotellet där vi, eller det vi är, där är också. av oss av. det hater. Ja. Well, Med mm. Ett, tre. Hallå. Hallå. Nu går jag lägga. Ja. No. Ja, det gör vi nog alla. Ja, no. man kan ju lägga ner. Så visst vid dörren kan vi vara. Ja, Ställer Ställ upp till är så sätter han sig då. Ja. Ja, och det är natt. Och det blir imorgon. Och ni kanske tar som morgon. Ja. Ja, vi någonting? Refresh Nej. Ja, det är ju. Det är va? Så det gått till Taxi taxin då kostar tack. Ja, en Det som var välta cool men lite klappa kullkast. Sen det inte refreshing general. Ding ding ding ding. Inte klåsa. You have to go to the gym. Yeah, so more than a hour's uh, safe haven type zone so, mm. uh, may refresh up to three general abilities except for health, sanity, and stability. So. Oh, oh. Jaha, then it's going to refresh it. That's good, that's good, I haven't Characters get only one opportunity for this accelerated refreshment per session. So many burnt on figures. I had two. Not me. I took loans. It's sick. I had, had, had, had, had, had, had nothing Additional pools for the physical abilities of athletics for driving fire on fleeing fire, piloting riding scuffling and weapons for do refresh whenever 24 hours of game world time elapses ah det gäller inte athletics eller nej, men, No, charge nej generally okay men alltså vad det gäller ja ja mm. får man refresh efter 4 timmar allt utom health sanity, stability under ytan ah okay, I gick jag det health pool refreshes 2 uh, uh, points per day your restful full activities så det har inte varit i yeah. oh, think it's hard to spot the popular warehouse. I'm walking about. Bacon, äggligt. Bacon, äggen Ja, nej, men vi får ta en matbit och sen tänkte jag se om man kunde ta reda på vad det är för någon som hade det här bilnumret. Vi du ska göra det? Det måste finnas någon anteckning någonstans. Fordomsregister borde de ha. Inte säkert. Låg ut på internet. Har de wifi på restauranget? Mm. Mm. Mm. Visst är det svenskt jäppepotet? Du noterar när du går där på gatan att det ah, här är en bil Ja Den tar vi Men den har ju inte alls samma registringsnummersystem Nej det var... En utrikesbil. bil ja, Men det var ju konstigt, det stämmer ju inte alls Fan Vad skit det var inte så att hade Det var de inte vi märkt. Det ingen Men Då går vi från biblioteket och reda på. Um, ja, det kan jag. Kanske. Mm. Är, det borde vi lägga ut det. vi kan gå till biblioteket på ut utvecklingsländer, med vissa land. Den har blivit den här också. typen av registreringsnummer. Wise plates of the World. Ja. Det måste, de måste biblioteket ta ja, biblioteket. <laughs> varje bra <varje> bibliotek. <gård> Ja, du står egentligen på maltesiska förteget. De har barn i bilar. Ja, det är en ganska enkel operation faktiskt. Det är en brittisk. Det står var typ GB står En brittisk bil. Brittisk registrerad fordon. Men kan man ja, då telegrafera? Ja, naturligtvis. Den här bilen körde på en ko. Här i Söra Frankrike. En försäkringsfråga, eller? Ja, helt, helt enkelt. Vi behöver då äh, ha reda på vem äh, det som är som den så vi kan kontakta dem och förhöra dem. Ja, det är en försäkringsfråga. Du måste vi få ut pengar för det här. Mm. Ja, de mm. måste få en ny ko. Då mm. måste få en ny ko. De mm. måste en ny bil. Misstänkt, mm. så. Du som är polis. Ja, gör, det. Ja. Ja, jag gör så. Verkställ. Här har vi försöker spela. Vad är det? Skicka telegram till. för London. Hej London. Hej London. Hej London. Nej men nej um state department eh, eh, fordonsregistreringsavdelningen. Mm. Mm. avdelningen för fordonsregistrering. Klicket mm. precis. Vi har avdelning för Silohox. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> <hör> uh, ja. Ni telegraferar dit. Oh. Ja. Det är Och dra den uh, historien om försäkringsfråga uh, <hör> <hör> <och. hör> Behöver, Behöver komma i kontakt med ägaren och kunna kontakta ett samhällsförsäkringsbolag för vidare. bla. För ni har väl försäkring? Eller? Ja. Ja. Ja. Alltså, annars blir det dit. Ja, det är extra grej. Ja. Ja det. Ja. ja. Får en fruktkorv då? Draga bil. Fuck off. Fix, fixar vi. <laughs> ja, det är ett Ivos. Nej, får man direkt. Man kan fixa bil. Du fixar bil. Ivos e får bil. Man får gå direkt i alla fall. Men du säger. <laughs> <laughs> två rätsugor. Två rätsugor. Man ska gå med halsut. Vad har vi nummer platta på dem? Flakbilar och halsut. Flakmoppe. En som kör resten på flaket. Då får vi ha några stycken Det kallas för en Brenngan Carrier mm. Precis En flakmopp med kus på ett Sen stormar vi istället Ja Vad sin flakmopp har vi Montera mm. mm. <laughs> som avtryckare. Respect <laughs> Svära mig ja <laughs> jag Kommer jag tänka på Judge Dredd Ja <laughs> Fast <laughs> Mm. och kling. No, no, no, no, no. Vi har fixat bilar. Ja. Ja. Och till flera. Ja. Departement mm. någonstans. Ja. Nu. mat Igen. Igen. Ja, nu gör jag. Du har gjort det vi eftermiddag. Vi har ju bara telegraferat. Vi har bara telegraferat. Ja. <laughs> Ska vi göra det? bilar och ja. möjligt och tänkt dratt ut servicer från minst tre barer. Ja, Tå det är två. <laughs> Det Var samma bar. Det var samma bar ja. Vi mm, okay. på lite på väg till på biblioteket. Hade <gör> huvudet i skolan så <gör> <gör> man bara konstigt kul. Kolla bara lås och hela ansiktet i skolan och så hon <gör> <lös och> så. <gör> <gör> <gör> och här blev det här. <gör> <gör> <gör> ja, Vad Var det här? Åh, <gör> ja, <var> så gott. Usi <gör> <En> sko. <gör> Novel. <gör> Men, men nej. Mm. Jag har bara arbetsdagen. något annat vi behöver. Mm. Är ni mm. <här> <här> Jag går till Stadsarkitektkontoret. Då <här> ja, Statshuset. Man säga, ja, Nej, men jag tänkte att alltså, det, det kanske finns några, några, någon offentlig handling, statsplan, avloppssystemsritning, vatten. Vatten? Vatten och Vi skit. Ja, det <laughs> oh, är fulla av vatten. vatten. Väldigt mycket vatten på Malta. Mm. Nej, man kan titta upp... Alltså, det finns en, en gammal eh, romersk akvedukt som går här under. Där man kan ha mystiska seanser i. Eh, och monar som är tropos. Ja, vi får gå upp lite allmänt på stadshuset kanske då. Det här mm. stadsarkitektkontoret. Eh, Do not mention the mouth. Spill eh, not mention more? du det? Det stora kriget. Det krig. Sista kriget. Vad vet du om Under tiden så... Fixa en bil allt. Ja men då ja, men det jag det var, jag mm. men då då fem liter lite krysspåtarna. Nej fem liter stunk med bensin så jag kan göra i ordning lite cocktail. Ah, ah. Mycket mm. bra Du tänker så. Ja. ja. Mm. Jag, har, jag har jag jag har fyra det så att jag tänkte att jag får ut av dem så att jag får fyra till. Just in case of mouth. Yes. Just in case of emergency. Jag har fem. Ja vi sparar chit chit chit Jo, men vi brände ju faktiskt eller Jackman eh, brände ju eh, de där som var nere han kastade ju de tre trappan ja templet som var nere under ja han eldade upp tre trappan och rökte ut dem där nedan där gjorde ja. vi ja. Ja. ja det gjorde vi faktiskt mm. vi eldade ja. rätt väl på alla mona ja. ja, rent generellt de har ingen karta men ja det finns ju gamla ö, överbyggda Katakom liknande Under staden, Det gör de. Ja, även där på det här. Ja, det vet om de inte. Syster, eller där borta. Men ja. eh, biblioteket kanske har någonting så. Liksom någon, någon bok om historien. Valettas historia. Och så här var det liksom utbyggt. Eh. Plenty of books. Finns det? Ja. Men jag har en spända library just. Mm -hmm. Och bosätter mig ibland, tror jag. För mm. att få reda på liksom hur, hur runt... Till stora jag, e jag, av gruppen, för då är du inte med var. Mm. Ja, men jag har med mig. <skratt> <skratt> Nej, men äh, just... Äh, det är väl klart. Hur, hur skulle man annars stå ut? Den med den. Nej, men just här borta vid industriområdet och dels... Äh, under teatern och de hus eller hus. Alltså finns det någonting som förbinder dem? Finns det, ja. finns det en direkttunnel här? Under? Var är den där fördömda rätten? Ja, oh. den ligger här borta i grottan i franska kröken. Franska revolution? Ja, French Creek. så Franska kröken. <laughs> French Creek med c också. French Creek. Kik! Kik! Kik! Kik! Kik! Kik! Kik! Kik! Kik! Kik! Kik! Kik! vi Kik! Kik! Kik! Kik! Kik! Kik! har vi kollat Kik! Kik! Kik! Kik! Ja. Det här är Guided tour och allting. Mm, Okej, okay. det fanns ingenting ull Alltså någon källare eller? Ja, ingenting man vet om där. Det är det, det, är det som visar på att kolla. vandrar runt på stan och försöker bli förföljd. Får jag gå med? Jag har inget att göra. ska jag? <laughs> Ja du blev du, du hittade liksom att det var det vitt spridda katakomber under över stort område men du inga kartor eller specifika. Nej men det skulle även kunna finnas katakomber på andra sidan här. Så det skulle det kunna finnas. Gamla. Det skulle kunna finnas. Och ingen liksom så här Ja man pratar med Kalle i svängen så har han lokalkännedom om det. Nej. Det så här som liksom, var lokalhistorisk katakombnestare. Nej, <laughs> <gåder> Daniel jag kommer få en Travel. Var jag med dig eller inte? <hör> ja, men Vi du vill. Ja, vara jag jag med så får du. Ja, precis. Vi har, vi har börjat titta på det nu, tror jag. Sens Travel sa du. Jag spenderar <får> den <t> för jag skickade dig. Jag spenderar <hör> tre. Två slog jag. Jag spenderar två, fyra. Jag fick tre int. Det är spännande poäng. Ja. Fantastiskt. Fördammt. Ja. Nej men då jag går i hamnområdet också spår, ja, och språkar och kollar lite på sin favorit dåro och annat bara. Annorun på stan. Har vi en jag. jag satt ja. sätter mig på ett kafé som vi satt på igår. Pratar ni på, live... i spanade på det vilken är det? tid är du där typ? Vilken, vilken tid är du, kommer du dit? Vi åt uh, brunchet ett, kanske. Inte två, någonting. Ja, då kan du... Då kan de sitta där. <skratt> <skratt> kan jag sitta där? <skratt> det finns ingen elegans nere i hamnen. Ska vi ta Loven upp förbi hans hus också, eller? Ja, varit kommer tillbaka mellan hamn och huset. så är vi inget bättre för oss Vi kan Nej. gärna gå och dra lite där mm. Försöka vara nyttig. Yes Och should we vi Kanske skulle testa lite mer konkreta med handmästaren <snar> Han har inte träffat oss än va? Nej inte oss Nej. Bra. Nej. <laughs> jag, jag pratar jag en italiensk Så det kan tycka ni För man Förstår maltesiska italienska norrland eh, ja, typ det är ju maltesiska är ju mer Fanns influenser av italienska. Det är mer än hälften av ah. det är som italiensk eh, engelska. Så italienska är typ och arabiska som... i en blandning, men mer än hälften av orden är italienska. Så för dem så är det kanske som för oss att förstå normand. <laughs> Fast jag kunde kommunicera med Victor Large. Ah, ja. ja. Även om man inte vill att det, betyder att han, det betyder att han talar fjol också. <laughs> mm. Right. Men ja, vi skulle kunna. Liksom, titta in hos hamnestern bara. Mm. Mm. Han har ju sitt lilla hus där nere i hamnen. Har du gått över lite? Mm. Och knacka på om Ja, lite öppet. Ja, det är öppet. Okay. Det är ja. Ju... ja, det, säger, det är för sommaren. Mm. Uh. Uh. Det är några före som har några ärenden. Mm. <laughs> uh. Men det blir ett tur. Oh. Hallå? Vad gör hey, hey. du på dag? Vad kan du hjälpa dig med? Vi letar efter en specifik båt som ska vara för töjd här ibland. Jag heter Elegance. Känner du till den? Mm. Hmm. Sänds money. Du läggs av en viss. Höga Donovan? Nej, inte riktigt. Jag ska bara på det. Har du stött på en enda person i en myndighetsställning? Inte att jag har stött på den här. Nä, hela kampanjen. Vad är taxin? Ja, men vi har pengar med oss säkert va heller. Ja, uh ja. -huh. Um. Gärna, inte där mycket. Slagom. <laughs> 25 dollar från tuxidor. Vi måste väl ha lite fickpengar. Jag ja, jag lägger en... Har vi, vi maltesiska pengar? Har vi dollar just nu? Jag tror inte ni har växlat, men dollar är gångbart. Okej. Okay. Jag lägger tittade dollar på skrivbordet eller vad han har och säger att äh, jag får se till att inte jag glömmer de här här sen jag går. Äh, förlåt, vad på säga. på att säga? Mm, ja just det. Jag som heter Elegance. Jo, men det finns ju faktiskt en en Mr. Donovan som äger den. I mm -hmm. don't say. Brukar det vara förtöjd här i hamnen? Nej. Det brukar det inte vara. Den ligger förtöjd där ute. Där ute? Han pekar. Vad finns där borta då? Djupvatten. Öppet hav och när du tittar ut längre bort, ja det ligger nog en båt där ute. Så det är bara förtöjd ute på höpt havet? Eller ankar? ankar? Ankrad, hur du sagt. Ja. Där ska har... den alltid vara. Ja, den ligger där. Liggit där ett tag. Vad innebär ett tag? Ja, sen förra sommaren i alla fall. Nej, mm. ja, och du var aldrig i land. Nej. Det är inte det är lite uddigt. Det kanske man kan tycka. Och fan, mot då. Men det. Men det är gällandevis inte äh, ditt, äh, ditt problem. Nej. Ja, nej. Vi ska se äh, om du... Mm. Så hon har varit förtöjd där i månader utan att någon har varit på och Du är nej, brukar men... det komma, komma, komma små båtar till den då, då? Nej. Tänk om det är någon på båten så måste de ju äta något. De fiskar mm. något. Ja, det tror det. inte det är någon på båten. Det är ingen trafik där ja. i alla fall till den. Däremot är den ju. Ja. Göv, ja. ja. ja, ja. mm. är det väl lite trafik. Eh så måste ta vissa omvägar för det. Den ligger i vägen, med andra ord. Eh, Det skulle man kunna säga. Och det är ingen som har pratat med Mr. Donovan om det här. Mm, ja, Mr. Donovan är ju en väldigt eh, viktig och eh, populär och eh, rik. Högt uppsatt samhällsbågare. Ja, förstås. men... Sin, ja, måste men jag menar ändå, ha... om han bara tänker förvara båten där så är det ju... Då vore det kanske inte helt omöjligt att be honom att flytta bådan lite. Mm. Oj, trevligt. Det kan du göra ja, när vill. Det är ingen som har gjort det. Nej. Ni jobbar runt. Här kör Jag kör nästan SS och han styr också. Mm. Så jag slår. Mm. Vilken, vilken typ av trafik är det som Så får det det. ändra sina rutter? Ja, det är ju oh, andra tre. båtar. Som Men ska sen så måste vi... det väl en... Mm. Uh, en, pass, en ja, just det. Framförallt de som ska in mm. här. Mm. Som inte ska liksom rakt på, utan som ska liksom... Men handlar det om större båtar, eller blockerar han i princip all hit? Mm. Nej, han blockerar inte, han gör det bara lite jobbigare. Mm. Du gjorde den här sessorn Ja. Spännande. Uh, han talar sanning, men han har inte sagt allt. Han håller någonting. Någonting säger mig att... Eh, Ska jag också ta fram en liten sedel och eh, halvglömma på hans skriver tror du? Jag gissar på att med tanke på den besvär som den orsakar så är det något som... Kanske betalar lite grann för att äh, in, in, ingen ska bry sig om det. Det känns som att det är ett besvär han vill orsaka. Men vad finns in i den där liksom? Det är en fin boy det. det vill vi gärna ha. Mängd här. <laughs> tack. Ska det jag, jag, du, du, du. jag bara funderar att det är antagligen det är de som äh, kanske betalar lite för att den ska få vara ostörd. Där. Med tanke på att det är ett besvär Jag lägger fram lite mer pengar till Om hon frågar om han eh, Har någon aning om Varför eh, man väljer att lägga sin båt Har du Credit rating. Det var en väldigt bra fråga Ja det var jag Tre har jag det? Men jag lägger den på det spender. Spender. Så. Mm. Vad Spännande Vad var frågan? <laughs> jag undrar om eh, om han eh, har någon aning om varför Herr Donovan vill parkera sin båt just på den platsen Nej, det vet jag faktiskt inte varför den ligger just där Men eh, <laughs> Han har ju en eh, pir och han skulle kunna lägga den vid mm -hmm. Han har ju ett, eh, ett warehouse nere vid hela bukten här borta mm -hmm. Vad finns inne i den här här inne då? Ja, det är mer utbyggt än vad det är här men det är också förorts och lite andra småvårdshandar och privata bostäder Han blockerar ju inte trafiket helt bara... han bara försvårar ja. mm. Det ser ni också när ni tittar ut att ja den ligger ju inte helt optimalt förmodligen om det är den mm. Då var det ju är... mm. mm. frågan. <kör> I vilken mm. riktning tittar han i kika? Han tittar däråt. Han tittar åt båten. Mm, han tittade uppåt. Gå natt. Gå natt. Ombot. Ja, gå natt. Om båten då har legat, det är ju över ett år. Mm. Så tittar den kanske på såna som kryssar sig förbi? Ja. Eller får signaler från botten. Ja, precis. Mm. Men var ligger båten i då för någonting konstigt? Ligger det på ett konstigt ställe? Vi har ju sett lite konstiga pyramider som håller på och då mm. dummar sig. Med, men jag menar, var ligger båten mm. då? Ni det märkt någonting undligt ifrån båten. Nej. Ljus eller någonting annat? Nej, det kan inte vara någon aktivitet alls. Ytter smisstänkligt. Användes ganska flitigt för, men den har legat där som sagt. Jag vet inte om det har någonting med hans frus frånfälle att göra, att han inte använde den längre eller så. Men förr så seglade de en del. Han skulle gick väl bort i febru eller februari förra året, eller? Ja, i vinter. Vin du är nu i vintras, ja. ja. Men om det har är där, sen i somras så... Ja, sen hösten. Fast <coughs> ja. var nu i vintras som hon gick bort. Ja. Mm. Då har den alltså legat där sen innan hon gick bort, ju. Eh, ja. ja, det har det gjort ett tag innan. Du, Men det är, någon det är ju som... inte riktigt eh, segla värde på vintern på, andra sidan. Mm. på sen hösten. Nej, men ändå. Det är ändå underligt att bara förtrycka båten, eller ankra båten mitt ute i havet. Nu tog ifrån. sig ifrån. Eller alltså, åkte någon ifrån båten när de förtryckte det här? Ja, det utgår jag ifrån. Det är. Jag, se. jag är förvånad att ingen har försökt snå båten om det verkar ha viden. Ja, det är konstigt. Har upp på botten. Nu har vi den toppen. Titta hur Vi ska se. <clears throat> Kul tritar på kanske kommer. Det står inte hur långt ut den ligger, men det står att man i teorin skulle kunna simma ut till den till och med. Sen ligger inte långt ut. Och då om man simmar, då kommer man in dit då, eller? eller kommer man dit? Och du simmar från äh, båten? Ja, eller om du simmar till den. Men simma avståndet så att säga, är till vilken? Det är ju typ här. Ja, okay. Den är ju där, typ. Ja, okej. Okay det inte så långt att man då kändes som att det inte var långt på kart. Jag kommer inte på att man kommer att få en båt Men... Nej, inte jag heller. Mm. Mm. Mm. Hey, Nej om han kan ha fått betalt för att eh, förankra den där av någon. Yes! Yes! Vi vet att vi är väldigt långsamma. guide us. Han, eh, Hanmästare, nämnde du någonting som, också, som inte handlar om båten? Du uh, nämnde Piren. Mm -hmm. Mm -hmm. Han visste att han hade Pirate Warehouse. Ja, mm. men det. Fråga vad andra kunde komma på. Den här. Eh, det var ju fint att stå i. Piren har verkligen den då. Har vi inget aning om det? Ja, det är hans Warehouse. Han pekar på en karta är, mm. där nere. Oh, vad, vad är det för Warehouse då som man har där uppe? Uh, det vet jag inte. Man har har dig? Okay. Det är. Uh, det är Donovan som äger det, och uh, sen har han någon som heter Diana Hems som uh, platschef. Jaha. Hans. platschef så är det andra folk som jobbar där så alltså. Ja, det är ju antagligen. Men mm. då tänker att det är inte bara en lagelokal ja. utan man har någon verksamhet få... i den. Mm. andra mm. mm. andra båtar som kommer till och från där då. Man använda där vid piren. Jag hör jag lite dåligt. <laughs> Jass! Yes. Uh, Förlåt, jag sa att uh, jag, jag hade kanske andra båtar som lägger till med just den p rating 5. Fem. Fem? Ja. Ja. Du får spända en uh, <coughs> ett par här. Fine, jag spänner. Uh, ja, jo, det har han. <coughs> uh, faktiskt, de... Uh, jag märker att spiren har bara blivit på Det bränner för att jag kan minnas Det är svartes pengar för mycket Loading Åh, har de skrivit samma kapitel för? Because reasons För att samma spirer en Jag visste fullt Kampanjboken läste som necker det är liksom a rainy of a bad man. Så att du checkar Ja. det kommer ju skepp till den där tiden. Mm. Mm -hmm. uh, ett uh, faktiskt uh, som heter Tyrsus T H R S U S så uh, ska jag enligt mina loggar uh, docka där om tre dagar <här> <här> <här> Det är faktiskt att vi kommer från Italien Från Italien? Mm och enligt eh, listan här så ska den uh, ligga där i uh, dygnen och sen uh, åka till Frankrike. Och an anta att de... Då har vi slunch Ja, Ja, det är så dags redan. Ja, då ska vi också ja, gå och ta oss något det... in och att äta. Ja, det nu när du säger det, så... Vi tackar för samtalet. Ja, men ha en trevlig dag nu. Hopp Hoppsan, glömde vi kan henne. Ja, nu är vi akta, akta huvudet för singskyntet. Jag ska lycka upp där. Kom, film, slämmen progress. Rate mm. progress. <laughs> DM saying, "Hey, you're stupid. Stop this." <laughs> How about I give you a manual? <laughs> the DM whacking you the stick knowledge. <laughs> <laughs> <laughs> you will Oh, but effective I have heard. You're <laughs> so plank, so plank that so you will learn. <laughs> you will <laughs> learn. You shall not. You <laughs> shall not. I become a little bit a little try. Men Uppnivade <laughs> gånger. Ja, ett par gånger kom man ner. Okay. Till, till slut så bara... <laughs> fråga det här. <laughs> uh, fråga den här personen. Inte med konkreta frågor. <laughs> Ja, precis. Var inte riktigt Darts. Fan. Nu har den här personen nämnt någonting som S kanske var viktigt. Bela som folk. Ni har varit hos den här personen då lyckades inte fråga något vettigt. Och då kanske inte gå tillbaka till den här personen om jag inte tänkte på något vettigt. Vad har vi då fått reda på med vi, våra mycket intelligenta och väluttänkta skor? Vi vet skor? var elegans finns. Var är den? <laughs> den ligger ankrad. Där. här <laughs> right there. Look, you can see it from here. <laughs> den har varit ankrad i. Nått oroligt. Typ. Ja, inte riktigt ett år, men Nästan. Vi monade Precis i vägen. <laughs> för alla som vill in här, så de får köra runt den på massa konstiga. Så gissa var vi ska in natt? Vi sänker en jävla Den ja? är tillräckligt nära för att simma till. Eh, och sen har vi fått reda på att det kommer Andra båtar till den här piren här uppe I warehouseet Och dockar lite då ja, ja. Eh, Om tre dagar kommer det ett fartyg som heter Tursus som ska stanna Ett dygn och sen dra vidare mot Frankrike det Kommer från Italien Svana ord, så ska de lösa på en massa äckel på den, och sen så måste vi bara använda det. shipping! Binebrö! Binebrö! <laughs> jag har förstört Du ska Platschefen. Plats, ja, ja. <laughs> plats på Warehouse alltså, hette Diana Hans. Mm. Just det, platschefen på. Mm. Mm. jag Ja, oh, just det. Ja, det var ju ingen som nämnde det ja Mm. mm. En sak. Ja, precis. Det måste ju vara två nån, kanske. Eller måste det? Så, det går de två nån. Innatt. Gunsblazing. Mm. Dynamite, Freddy. Mm. Molotov-cocktails. Då mm. spränger mm. vi på. Vi simmar ut till Alleghenys festa i och sen gröna. <laughs> man kan. <laughs> gå, oh, man kan ro ut också. eller, eller yes, där. det är ju oh, <laughs> så. Det här låter som <laughs> he said it so <laughs> running <three. laughs> <laughs> oh, out boat det är det inte. du motorbåt Okej, Nej, vi tar motorbåt. Motorbåt. hans bättre dig från Venedig? Är det om vi kan låta bli att inhyrade liabilities? Yeah. <laughs> gamla Giuseppe <laughs> ja, Väldigt gamla Han är skruper Jag få få den där Bildäcket <laughs> <laughs> ja. Då får vi låna en båt Eller hur när vi kollar är ja, hyr en båt Innan så har vi vår Ja alltså kommer ju inte för de tre dagarna Nej då kan vi ju kolla botten. Jag, så jag så kan, kan köra förhålland Det är nästan så <laughs> Nästan så <sammanhang. laughs> En asfull servissa <laughs> Lyft er alla de här jävlarna <laughs> <laughs> Det här <laughs> Nej Det här stor båt Mm. Jag kör över båten och lyfter precis Tatcha undersidan Ja men, nej, men Vi kollar väl upp båten eller? Om ingen ja. har varit där på nästan ett år Troligtvis Så lär det ju inte vara 15 vatten på den ja, Det måste finnas någon av det Men vi får tänka på att Ja det måste ju ha mörker Oh. Mm. men för personer i huset verkar det ha bevakning över den den hela natten. moten. precis. han som folk skickar chickar från Darnas hus. Mm. Varje halvtimme. Kikar det ut oh ja, i hållet Ja, i det är ingen att se. Nej, inte är mörkret, men då måste vi Vi, vi kan inte, inte... Det. <laughs> se bifångarna. <fans> mör... <laughs> vi kan inte wow. se <laughs> På den ju. Som har kommit Master Manual. <laughs> mm. Mm. Jag har faktiskt tre med sånt Nej, men vi, vi kollar väl in den först. Och Då måste vi känna en... till att den ja. ja, ja. ja, ligger men Frågan är vad anledningen är. Kan vi inte ta en picknick? Jag har sett oss lite kika ja. ja. på en stund. Det, det låter vi... så strålande. det har väl ändå inget bättre för Nej, det kan man tänka. En annan vörst och en smörgås. harper picnic. Vi går ner länge med pudden där och hittar en fin sten sätts oss på. Mm, där. Ja. Får vi ta en ut? Och sen mm. Och så tittar vi lite på den kikan. Om det är bara någon rörelse som är boten under dagtid. Eller om det bara är en som slingar sig runt den. Och titta hur mycket blekning det är. Efter att få en precis under den. Vi <skratt> kommer ut och så <skratt> <skratt> <skratt> ser vi. Nej nej nej. Nej jag har inte något någonting. Ja, ja, mig, mm. Att det är någonting under. Det är mycket, mycket förknutpunkt i det här. Mm. Ja, det tror jag som att det är en pyramid under. Ja, ja det är Nej, jag tar fan fangrock. Den är inte alls förankrad där. Den sitter prekärt typ, på toppen på, på, av de pyramid. Ja, bra. Ja. <laughs> <Ja. Så> det... <här> det ser ju exakt ut. Det här med hög och låg att man har helt på <här> Eller så är det en grotta under den. Mm. Mm. Mm. Mm. Det kan ju vara någonting som de... Någon... Den är en boj egentligen. Ja, och det <laughs> är En väldigt dyr boj. Det ser det Ja, ja. Ditt, precis. Hela båten ja. är bara en munk. Kan man flera. Men, Värta, men vi, vi råder komma... ut dit så käkar ändå på. Ja, precis. Vad ja, ska vi se. Kontemporär som en sån fågel. Så. Kontemporärer. <laughs> <laughs> är inte det mest praktiska just det nu. <laughs> Nej, men ett första är steg är väl att antingen ro ut i någon liten eka eller simma ut och ta sin titt på mm. båtskrönet. En jord. liten jollig. Ja. En liten gummibåt. Simma liksom känns lite väl. En liten lagom stor båt kan vi ta ut. Två båtar. En mm. liten eka. Ja, Falling en gått södor. Två jollar. Dingy. Dingy. Mm. Jag lånade det. Jag lånade <coughs> ja, det. Jag har en båt som har till en annan. Stil. Sluta köra. Simma ut i athletics difficulty 5. Ja, då, eh, då tar vi en båt. Oh, let's forget. Uh, row, row, row, you both gently down the street. Okej, okay, simma mm. <laughs> <laughs> Vi ändras av en båt. Om dig. På, natten, ja. På natten. På På Nej. Nej. natten. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Ja. <här> Men då får vi väl invänta mörket. Bassbåt. <låder> men, men vi sitter där och... och äh, ...picknickar nu och mm. spanar. Ser vi något ja, spännande? I hamnen eller? Men, Nej, vi är, sitter ju där när picknickar. Vi spanar på och att se båten. Finns det någon typ av udde? Och, och, där man kan om någon kör runt den och, och är det, den tar vägen. Och... Är det bara han här eller? Det är Nej, ja, det är lite under. Man kan sitta här med ja. ja, det. Där, där ja, precis där. Ja. Ja, det ligger där Det kommer ingen sån här som får gå, åka runt den. Eller här. Nej, jag tittar på hur. Jag är... ser andra båtarna. Ja, det passerar andra Jag ser hur de åker förbi. De flesta som får problem nu så ska in här. Så de får ta lite, en sån här en liten extra sväng runt. Vad finns det något precis här? Det är en gammal befästning. Här nere är det ju en... Det är fortfarande en gammal befästning. Det kan vara en halvbit. Ja. kan vi sänka den att Det kollar kikare. Ja! Jag kollar mot befästningen ja Jag kollar mot befästningen också. Jag har hem du Hej, <laughs> <laughs> Sånt där är så. Det var ju en oh, oh, liten bot nu. Oh, oh. var, var inte så kort. Jag inte så nej. Jag ser det ser så stort Det ser ut som man får plats på. <clears throat> Och den ligger där, och det har liksom växer alger och skit på den. Den har inte blivit underhållen på jättelänge, eller? Ja inte riktigt så. Men, men du så ser det. att den har legat ett tag. Mm. Ja, det har bara bra färg på den tiden. Ja, exakt. Mycket gift egentligen. Nu mm. är det skit. Ja, växer var sig på den boten. Men det är ingen rörelse på båten vad ni ser, och det är ingen som... Och båten, så så jag vi tar den båten Så kör den Fullastad med sprängämnen Rakt in i Piren Pire. Pire Pire wow. Pire Suicide bombing <laughs> Gans blazing <laughs> Boat blazing mm. ja. Go out with a bang Ja yep. <laughs> And there go was out much rejoicing and all boat. the nectar was put away. Sitter alla och picknicka hela eftermiddagen? Hela gänget sitter hela och picknickar, men inte hela eftermiddagen. Ja, uh, förresten är ben så kikar jag också mot fästningen där, om man se den här i Ja, det är en gammal ruin av en fästning. Men det finns ingen rörelse där va? Nej. Nej. Det kändes annars som att man kanske ville tvinga ut trafiken mm. från den. Ja, jag tänkte det. Mm. Mm. Bara jag det ser ut att vara lite grunt där. Ja, okay. Jag så en, en rak approach är inte lämplig. Jag tar chikan och liksom tittar upp mot Så så liksom åka Ja. Jag tror inte vi ser ett, ett, ett i vägen. Ja. Jag tror ni är satt uppe på muren på någon. Okay. Man, <laughs> med med bänkarna. Mm -hmm. Vi bänkarna. är inte befästning på det sättet det är yeah. Sen's travel alla som är där. Ja. Ställ dig. Två. Självklart. Självklart. Självklart. Är det någon som är galen här? 5, mm. slår jag? Det slår jag, jag också. Jag är ett burst. <laughs> <här> jag kommer att notera att ni är tagna. Ni sitter på. Picknickar på den där muren och bakom är i något av här. Eller över en bruntet ett hörn. I skuggan så står den en figur. Titta på det. Ett, 2, tre som om vi, <står> ja, vi är Hur långt bort är den? 50 meter kanske. Ja, om vi om hur de, det är. Det är ett att på hänslena speciellt nu. <laughs> <Ja>, precis. <laughs> och livremmen. Ja. Men om du snur runt jävligt fotobashulten. Mm. <laughs> ja för det kommer inte märkas. <laughs> Nej. jag han har hagelbössa. Det är det var jag har sett honom och jag har inte andats på det så Nej. Jag är ju småborst lite, lite, lite rör till det Lätt rör Nej, jag sitter och Och håller ett öga på honom Helt enkelt Nej, fast vi vet inte Om inte Jack kommer att göra så uppmärksam på det Nej, för jag vet att ni idioter som bara kommer att göra att Förstör Ja, förstör allting med en gång Så du ser inget. Utan att bara håller ett öga på honom För att se han... kan ändå inte röra sig mot honom För han skulle bara stickas mm. uh... Han, för det ser du att det är en han För han har skägg En har ägg skägg uh... i dammen oh. Observera i några minuter Och sen backar han in i skuggen Bakom höret oh, Inte se han den, nej men det ska inte jag säga Jag bara, kan bli enskilt av honom Ja om man säger något kan det det kan Nej, säger ni uh, Jag, det. Får jag, jag vet, men jag Börjar röra mig i den uh, riktningen Medan uh, Non-committant mutter om att behöva slådbilar um. Mm Acting, Walking casually Gå mm. runt tornet och se om jag kan se en skymt av honom. Du kommer runt tornet och du ser inga skymt av någon. GOND! Är det några andra folk här i närheten? Ja, längre ner. Det ser lite folk här. Folk som inte ute går med en hund. Längre upp på vägen är det ännu fler. Eleganta damer ut och Spatsera Det är en fin dag Jag eh, tar med damarna Buongiorno, ah! <laughs> Oh Buongiorno Vär? Ska hunden kanske? <laughs> Ja, en bra unge man. Ja, Ursäkta att jag stör det... Nej, är det räcker vi ursäkta Vad är det Nej. för stil? Kommer jag att antasta två Vackra, vackra damer med... Ja, just det <laughs> Ja, ursäkta att jag stör Så det är vackra eleganta damer När ni är ute och kommunerar Men det såg du också nyss en uh, skiggeherre som passerades nyss Ja, vad är det för skiggeherre? Ja, jo, det var ju en man här Han gick förbi här förut Vi mötte honom ja så har eh, ni vart uppe på vägen sen. Ja, man gick upp här andra hållet, upp för på gatan. Otrevlig tips som det att var. Ovårdad oh, skänkig. Ja, eh, jag på, eh, på att det är en sån där drivare. Det är bäst att eh, passa, passa sig för också tyckt på att han har <laughs> Ja, långa är inte lite på Jag håller med ja, Tack för det, damer Fortsatt en fortsatt tv-dag Du kommer <här> att <här> se <här> <här> <här> alla alltså damer åt dem åt <automatiskt> betanten Det är vassigt som är det är som på samma sätt som alla tjänstemän vi pratar med är korrupta. <laughs> de är inte korrupta, de är entreprenörer. Ja, Då är det. egen ja. ja. eget Men Affärsmässigt. Mm. Fortsätter du leta efter den här nissen, eller går du tillbaka till oss? Uh, ja, jag fortsätter att uh, röra människor för gatan och. Uh, uh, jag Ja, ja. Mig. Hur riktningen med, med folk, som damen pekade ut Med folk i mellanrum För att ja. följa hans spår All of history kanske Ja det funkar Ja ni det är det, sen Vi gönar oss Vi pratar med någon Och Som när eh, Jack kommer komma tillbaka liten, eh, Så ska jag skit pojke som leker här vid ett av husen Han säger ja det var någon skägg gubbe han gick på. Gör det eh, Men här någonstans Verkar spåren försvinna ett, två, tre, hoppade jag Vad du Okej, vad är det <laughs> vad det finns i det i då? Ja, det är möjligt små butiker. Uh, bostäder. Mm. Um. Väldigt länge ja. han var iväg. Han <laughs> gjorde nummer två också. Mm. Nej, uff, det var verkligen inte. Ja, men titta de blir. Kan okay. han kanske gick in i någon byggnad någonstans. Men... Skulle... Ja, precis. Yeah. Who, how how is most comfortably? <laughs> Vad är <det> för betitt just då? Vi I kläder. <här> Bageri, något löst folk. Antalet in i någon bostadshus. Ska jag gissa. Jag är det är många tappar här. Ja, det är mycket tappar oh, Mycket, man? mycket små och Det är Det är det ju i hela Valletta i nästan. Jag kan Nej, men jag, jag tycker att, att sporten inte leder någon vart längre, så får vi gå tillbaka. <blending> Nej, nu är vårstern slut. <smorg> ja. Då tror jag är <tryck legelsen> <tryck dig> på vägen. Ja, då får vi nog gå hem. Jag tror jag är på vägen. Nej, jag vet inte alls. Jag skulle och pinka så. Det är där jag kommer. Jaha. Är det någon som spanade på oss igen? Jaha. Varför sa du inget? är han du. Varför tror du? Och du du förstås upp på någon. Uh, ja, jag försökte i alla fall, men... Klåpare? Uh, <laughs> <laughs> jag vet i alla fall att han är ganska lång, ovård och skäggig. Och jag vet ja, om det är han... Ja, inte in på många människor. Och jag har lokacerat ungefär där han antagligen bor till ett kvarter. Ska jag bara med mig göra? Med cigarrer då! <laughs> vi är som är Så, vad gör du? Nå, nu får gå, vi får gå in. Igen, Mida. Idag <skratt> har vi köpt en helhet Vi båt, och, eller? Och Har vi gjort det? Nej, det gjorde hon. Lack och, och fixa båt. Bått, arr. Ja. Och arr. Bått, klockan är fem. Nej, Nej en, jag för en för klockan kan vi säga. Då har vi en fyra timmar på oss, lagom för en brevets middag. Ja, jag shoppar, menar du? <och> Mitt <Government> hus! Ja! <Gin swat? traum cricket> soppa där det blir det för soppa, blir det det är Här är vi! Här Här är Här är Här är Här är vi! Här är är vi! Här är vi! Mycket knullar. Knullar. Vad är det? <äckligt>. Ja. Vet du vad det är middag senare? Nej, det är ju. Likart! Vi kommer med senare. Ja, vi lagar mat igen. Sex! Det är helt fantastiskt! Full lag! Det Viktor Lars går bara in och ett kök på nästan Lundsövlarna. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej, vi är med lägenheten. Vi köpte med oss några fina, gjorde en riktigt så här rustik eh, lantsoppa. Ja. Oh. En mycket god soppa. Mm. Men det här var ju. Vi är det väst, jag hade på plats till och Det ja, består ni. av vattensalt du och 5000. Då åker kan ah. inte ta någonstans, någonstans. Nej, vi kör med det. Halt, man inte. Där. In, där. får inte simma efter mat. Här <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> har du tänkt simma. Jag har tänkt åka <skratt> <skratt> Men det är att trilla i. Nej. Precis. Du hade tänkt åka båt, men så ser du det. Blir. Se. Det blir sällan som man tänker sig. Tio av tio som du. Jag, tänkte... jag kommer kom ihåg hur vi gjorde när vi skulle hoppa bo i Vampires. Ja, det <laughs> <laughs> ja. Ja men man är, ja. riktigt kapitalt och välter ja, alltså, på. Ja. så det klara, så säga, min, vikinga, min vikinga fick gå i land. Ja. Så <laughs> visar det klara sig man blod blomstade en helt enkelt alkohol så. Ja precis. Och så bara över på sig. <laughs> det är olja och, och, och, det, det bryter inte ens vatten Utspänningen det hon fångar luft i kjolarna, så, så Hon ligger som en sådan barboll. <laughs> Jag large så på på så fåvande fram och fram och på och fram och fram och så och fram och fram och för en fram och fram och fram och fram och fram och fram och fram och fram och det känns som vi lever i land. Vi lever i hel nu flapp säger. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Vad gör du med ni <laughs> Lufthavnen <laughs> fyll fyll fyll i Tokyo. Så det är det. Så det är det. Så det är det. Så det är det. det jag vill mus. <laughs> ja. inte alls. Oh, still, jag kan se jag Då, vet kan fråga <laughs> Då vet vi vad vi gör om vi rapplar i båten. Ja. Ja. Simma mot röda båten. <laughs> det håller, håller uh, hatten, som ja. <laughs> ja. Ja. Jag ska minna ja, på det på i alla fall när vi ska En ja. Ja, gamla nog Som svallar och frus Det blir nog långbyxor och annat Nu är det kväll ja, är det Och det är vid båt Ja, ytom mindre. i ett middag Nu när det är kväll och det är mörkt Hur har ni tänkt navigera? Vad? <här> är det. så mörkt att du à, inte se båten menar du när det är sommar Jag mm, exempel ja, det är liksom inte så långt alltså, vi har ju stått i söder. Mot himlen så borde vi ju se liksom den här fästningen uppe lite i siluett, så vi borde kunna mm. hålla oss där. Ja, ni vet ju ungefär i riktning, men här är det ju mörkt. Fästningen har inget ljus, och staden har ljus. <skulle> men om vi kör ut utanför så, så tittar vi på C-L-1, inte bakåt. Vi får skjuta ljus. Skjuta ljus! Här kommer vi! Vi <skratt> <skratt> kör mellan nu. Vi ska Vilken månfas är det? ni mm. jag har där. astronomi. Det borde gå att kontrollera. Ja, vad sa du? Vad är vi åker till den körnan sen. är på båten. Ja, finns det någon på båten? Som, ligger, som vi ska till? Är den helt nedsläckt? Alltså den, den, den vi kan i, i nästan ja. ett år vi ja. ankrat. Vi har inte nej, inte på rodbåt. Det är ingen rodbåt. Motorbott. Har vi motorbåt? Ja. Men om de här jävlarna står och spanar en gång i halvtimmen ja. så kanske vi inte ska Oj. åka Oj. mellan tärnor och skit. Nej, det ska vi inte göra. Nej. Vi, vi kan inte ha ljusen på vår <här> nej. <här> nej. <här> nej. Nej. Nej, nej, <här> nej. Abba, nej. <här> <får> vi slå <här> motorn en bit innan. Ja. <här> <här> <här> Då <sus> <skratt> <tomk> plums. <skratt> nu ska vi se? <sus> <skratt> I, i, i, i, I samma tidszon som här va. Går det då? Ja. Mm, det är tre kvarts morgon är på väg till nymåne. Wait, take waning, vi ska säga. Det betyder att smånen knappt har gått upp så här dagsinkeln så vad va är tiden på linnet när vi åker? Alltså är det fortfarande inte jättemörkt? Nej, det är just, det ja, det är, är precis överligget Så, mm, ja. så. så månen är eh, inte uppe eller precis på orisonten. så då är det inte jättemycket molnljus. Men han aldrig gör astronomi. Han måste ju finnas någon stjärna. Som kan, är det där helt ja, Det borde vara ganska klart med att det är valta i juli. Så. Och får där fick jag Ja. Ja, så ja. visst kan väl som Jag har kanske en sexkant. Problemet är bara att han är så full så att han ser ju jag skärn. Nej. Jag ser. Nej, du. Det är nog problem att det är, är ut i. Nej. Eh. Du tänker med att vi ska undvika att gå på grön? Ja, eller kanske att om ni ska mm. göra det i mörkret så är det lite. ställt och så vidare. Men bort. båt. Mm. mm. mm. mm. Ställ finpolim. Eller överhuvudtaget. taget? Möja sig på båten. Och Nej, men nu får vi sitta still ja, i båten nu och på den båten. Ja, ja, ja, ja. Mm. men eh, vi får ju välja. Hoppa väl på båten i, ifrån båtkant. Ja, precis ifrån Svansson, så att säga. Nu fick mm. jag på den <skratt> här. <skratt> Kanske inte ska ja. ja. Jag har inga fick ingen ficklamp. Ingen ficklamp. Jag har en, en ficklamp. Jag har ficklamp. Men nu måste men nu borde vi använda väldigt sparsamt. Ja, till Vi, vi borde inte använda för att vi är på sidan av båten som motsatt stånd. Mm. Om minstande. Mm. I vilket fall vi åker, vi åker väl ställt för vi mot båten då. Åh. Mm. Oh. I två båtar hade ni, va? Mm. Mm. Ja. Ställ på alla. Ställ på alla eller på... Uh, nej, det är lugnt så länge ni inte tänder några ficklampor och sånt. Mm. Mm. Mm. Nej, vi... Nu behöver vi åka ut. Jag bara gör rost och marshmallow och spår upp en eld. Ställ. Ställ får vi. Ställta den upp en eld. Uh -huh. Bra. Uh, Motorbåt eller... Ja, så blämst. Påst, det hävdar ja. honom, de, Ja. Det låter lite för mycket. Ta en kvart ungefär så är ni ute vid elegance Det kan inte ta någon annan trafik här ute just nu. Det blir liksom bara... Och så... Ähm... Jag tycker vi åker runt båten och... Äh, bortosidan, bortosidan, så sidan Bortresidan, ja. så mm. försöker vi ta oss ombord. Ja. Det är frågan var, var stegen är någonstans. som den är längst bak på boten eller om den är... Ja, det är, par... är i någonting så. Vi har... Jag har 10 meters metersrepp mm. Jag har ju faktiskt 10 10-metersrepp. Det är bra. Vi har 17 meter rep med oss. Verkligen. Ja, det är... Det är För en sån så stor båt brukar jag ha en stege som hänger ner. Kanske är det Ja. han går inte på bilden. Det är ankaret. sånt att det är föll sen. Nej. med en en, en ankrad båt så brukar jag ha lina fram och lina bak. Ja, det är nog inget problem att ta sig upp på båten när ni väl är på baksidan. Då gör vi det. Mm. De menar inte få höja fast båtarna i eller våra båtar i båten. Ja, Så att de glider iväg mm. <laughs> Vi tar ju dem extra väl Ja, annars får vi ta de stora boten Vad har ni för knopkrusk? Nej, skauting Kör en knut och fem par stycken mm. oh. Ja det, det håller mest? allt Fumlar binder fast sig själv oh. ja, ja, men äh, <laughs> Ja, kraft det Du ja, en något Ja, precis och knycklar oh, en. Jag tar exakt ja. Ta Här finns ju material för att bygga en båt. <laughs> Strålande är det. Det, det är de samma träffande. Notera <laughs> ner en i molekyl. Här. Ja, ja, men ni kommer upp på båten eller Jens. Ni börjar bara börja undersöka. Mm. Och vill ni använda lampor och någonting nu och se något så är det ställt. Vi börjar väl att försöka ta oss fram utan lampor, kanske, eller? Ja, men vi alltså, kommer inte att se någonting utan lampor. Ja, men vi måste kunna ta oss in, in i boken. Ja, och sen mm, mm. se till att vi inte. Sända lamporna inuti. Så att det inte syns ut. Täcka för eventuella grejer så att vi inte. Så kan vi undersöka vad som finns här. Mm. Precis. Bra Ja. Sen, Sen sänker vi den innan ja. vi åker härifrån. Eh, Logböckerna som ligger inne i, i, i styrhytten. Mm. Eh, borde ju berätta lite om botan och vatt också. Ja. Eh, så, här, en så här lite sense trouble. Ja, det kan du göra. Mitt svar är i poängen. Någon, tre. <laughs> så, det <är> Sex. <laughs> Jag slår omorfin. Två. Kom, ja, Jag tar en perfekt. Jag tror att jag två med. Hur många timmar har jag, jag eh, Nej, det är ju. Väldigt lugnt. Eh, tycks vara lugnt på båten. Eh, man kan ju gå på utsidan och så, det är ju inga problem. Eh, men däremot är det låst in i själva eh, Jaha. och ner till hytten. Ja, men jag lite locksmith, lock Men det betyder för det betyder först att det måste stealtha för att få lite ljus för att locksmitter och sen locksmitter i själva locksmitteren undrar jag. Ja, vi vill ljus så är det stealth och då ska jag klara fem. Eh. Uh, jag var fem spända fyra. Så. Ehm, uh, det läcker automatiskt. Eh, uh, och då är det slår man på det också eller spända bara. Det är inget av att vara sig att loss. Okej. Okay. Äh, ja. uh, titta, mm. Hallå? Uh, mm. Green? Mm. Sas trouble, jag. Ja, all the trouble. Mm. Uh, all the trouble in the universe. Vi går ner i själva Galin och. Uh, ja. Det här är ljust träslag här inne. Uh, mycket vitt, vitt målat också. Uh, simple search Motterar uh, ni att är tom Nej no! no Vilka monster Skriket hörs över no. hela ma Mandelkull <laughs> uh. You drank it off <laughs> Mm. Ja, men det det finns det många det. rader och tomflaskor. Vilket då kanske innebär att eh, någon har druckit upp det. Det har varit vartumning. Mm. Det okay. finns ogiskade od, ja, glas och muggar lite överallt. Hur länge sedan verkar det som att någon var här? Ja, ett tag sedan. Är det lite möjligt? Det är lite möjligt i glasen. Mm. Vissa av dem uh, Chemistry eller pharmacy Ja no. <laughs> <laughs> <laughs> här har ju jag alkohol i dem här de <laughs> Jag tror inte han behövde split. Alla sina färdigheter för att säga det. Mostly without mixes Ah Spröda uh, Art history Eller art Service <laughs> Nej, det är faktiskt uh, large. La Jag vet inte, large är det här sådär. Äntligen för att använda sin Det finns upphängningskrokar äh, <här> för uh, tavlor och sånt på väggarna. Men de är tomma. Jag behöver inte Ja, det är en tavla i Kroko, miss Du Det är Nej, nej, du har ett tavla jag skulle göra. Det gör du utan mig. Du noterar att det är du har suttit ditt Jag har så ser du att det är någonting målat på väggarna här i någon nästan klarvätska som du bara kan se i vissa bilder. Okej. Okay, jag då... att någon lyser här. Ja, nu försöker jag kanske ta någon vi... till lampa så här, lysa. Snett, så där, man kanske ska se. Men Vi försöker täcka för fönsterna som vi sa innan. Ja, men det gör vi nog först. Innan mm. vi tänder någon lampa. Mm. Kan, kan, kan, kan, någon, kan man teka varandra till fönster? Är det något konstigt på, på väggen? Finns det alltså, Dukar eller någonting sånt här, eller? Dukar finns. Okej, okay, då är liksom. Då vi sätta upp dem då. Bra, på det inte inte finns kardiner och sånt. Det vet eller, vi inte. Om det inte finns, för, om det inte finns för, typ det här... Finns det ett kåsat för fönstren? fönsterna? Nej, inte här i. Nej. I gärna. Men om vi täcker dig... Men ni täcker över med Eller mm. dukar. Så gott vi ja, kan. ni kan. Mm. Ja. Så Så, li lite hjälp på mm. ställtslaget. Ja, då är det ställts. Tre. Jag spänner in. Äh, sex. Mm. Mm. Eh, ja, nu ser att det är ju mm. någon form av symbol eller mål av det här. Service. Service. Bra. Ja. Ja. Påpeka de här symbolerna. Vårdka. har varit täckta då av talarna, misstänker du. Och eh, Ja. Ska jag <laughs> spela igen, eller? Nej, jag vet inte, ja. det här jag känner du igen. Det här, också. Det här känner mm. du igen att det här är uh, Wards Against Witchcraft and Magic. Mm. Är det så att de liksom täcker in det här rummet? Ja, skulle man sitta liksom sitta där, där, där jag suttit i tavlen. Och... Ja. Äh... Man är alltså skyddad här. Ja. Det var så skit. Det låter ju bra. Det är Liknande som det som vi stötte på där i djungeln. Mm. Okej. Okay. Sånt att han att han var skyddad. Mm. Jag tror Trodde inte han att han var skyddad i den där pyramindrummet? Mm. mm. Och det här och det var, var ju likadant tittat i i, i, och, och, inte i gallin. Uh. Logbok var det ju i Ja, köpt eller i det finns någon. Det finns lite Fremland, populär typen, alltså vanliga böcker, skönlitterära böcker på hyllorna och uh, alltså romantiska böcker och barnböcker. Men de var flesta hyllorna är. Vad för barnböcker? Bob hittar ah. ingenting. Ombobs mm. Ja, vara. Jag har inte ens haft barnböcker. Sen är det någon liten. Han tappar ner ditt hytte där uppe. Jag går ner. Mm. Mm. Ja. Vi följer med. Mm. Det verkar vara tre hytter. Här är de upplåsta. Ja, Hurra! Första hytten. Första hytten eh, är nog en är någon eh, yes En ganska liten eh, Dekorerad väldigt generiskt eh, lite och, dålig. Kort och dålig, lite dålig typ. Korridoren är lite Havstema eller sjötema. Tomma sängar, tomma garderober Ingenting här. Ja. Nej. Nej, Nästa hytt också en gästhytt samma sak. Tredje hytten. Det här är nog main. Bilgo. Ja. Sen I garderoben finns fullt med fina klädningar. Ja, Både formal och casual. Ja. Är det främlingboll storlek? nej. Det är så menar ni med det? Det är förmodligen den här gången fruns. Ja, mm. någon som har craft eller något sånt där. Ja, det frus, ja, har du. craft. <laughs> det här är ju väldigt äh, märkligt nog så kan säga se känner det här som att det här är ju väldigt fina toppdesignade. Äh, designade. Ja, jag var i Milano för att... Både från Frankrike i Italien och USA. Men, och sedan så har jag ju också Credit Rating 6. Mm. Borde man inte kunna säga sånt då? Jo, då säger jag att det här är nog fina grejer Nej, det är fint. De nämner inte Credit Rating, de nämner Flattering. <tryck> det har jag också. Eh, Nej. Och du står smånad på de här klänningarna och då ser du att eh, längst bak i garderoben finns det ett Mhm. Jag tar fram gitarrfodalet. Mm. Vi tror att i, i gitarrfådraget finns det en mod... Ja, där finns en gitarr. Vad oh, jävla oh, <laughs> Vem lägger en gitarr i gitarrfådraget? Oh, oh <laughs> det är fint också spanskt tror jag tror. Ah, mariachi! Det har skett så istant Nej, men i slutsatsen är att den här är ju rätt så utlockad. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Sådär. Ja, Så där som jag, jag på. du på som hade ju omskjön ju. Hon, ja. Något Hon eller. Ja. Hmm. Vad finns det mer? Det finns ju ett maskinrum Någon slags eller. Ja, det finns det finns ju en och kaptera, ja hytt som får mm. styra skiten om man vill kapa den till exempel. <laughs> Eller hitta loggböcker. Som... No. Men annars är det inte speciellt mycket. Det är, det är ju inget maskinrum det är med ett motor i ett rum, men Man kan lämna och kolla ja. om man vill. Men då får man gå ut och lysa lite med lampor. Och så. <laughs> ja, det är ju man planerar är... att faktiskt att båt igen. Så vi inte bara kapar trossarna och så låta den, flytta. Låter den flyta iväg. Det borde ställa till lite en Trossa kan lite eh Nej, vi får i Det borde lite på var det. Dra upp ankaret och sen lossa trossen som ligger i bak. Mm. För den borde ju säkert vara. Lossa ankaret från cracken som ligger under. Ja. <kördumentlättning> <för> can be started with piloting. Difficulty 5. Mm. Mechanical repair. Difficulty 4. Oh, ja. Or a locksmith spend to manipulate, manipulate the lock on the ignition. Nej, men vi bara låter dem flyta iväg. Mm. Mm. Det är ingenting vi behöver egentligen. Men först ska vi kolla efter långbocker och sånt. Oj, ja, det mm. bra. Ja, jag har kammat hela... Jag har kammat gallyn och kabinna. Mm. Men finns det pass i mm. Nej, ingenting. Det är többligt. Det här är det pass i ett par. Det är nästan det jag har nämnt. Mm. Lite skönlitterärbocker, mm. gitarr och klänningar. Och konstiga symboler på ja. väggen. Det finns inga symbol på italien de man undersöker nu. Mm. Ja. det är äh, Ritar jag Folk de här symbolerna. Mm. Jag bara skaka på den eller känna på vitt. Men det är ingenting i. Nej. Nej. Ingenting i förvalet heller. Jo, förutom gitarren. Nej, inte förutom Nej. Jag ja. ritar ju av de här mm. skyddssymbolerna. Mm. Så som jag gjort på alla andra ställen sen hosputen villnes tiden som sagt det är nästan klar vet ska. Och kör igen kläningar men försök att En nästan verkliga perfekt klar vet ska han göra det. Us är det nektar. Det är duvetten att Säger din chimidi. Mm. Okej. Okay. Utdspedd nektar. Utdspedd monstercracks. Det i klädningarna heller. Som man använde som någon sorts försvarssymbol. Mm. försvarar man sig mot om inte de här äckliga Glad men... Vanligt trevligt folk. <coughs> Vanligt, trevligt, nej, men så... Vi kanske vill ha en liten safe leader. hade ett rev. Mm. Ja, det Väldigt jobbigt. Och så kommer man hit så det Och så är man säker att men, ingen kan komma tillbaka. Mm. Ja, men mm. vi ligger vårt på trappning. Det var det. då. Nej, om vanlig så har man slutat med den verksamheten. Den här båten kanske är placerad här för, för något annat syfte att skydda skyddssymbolen. Det, det kan ju vara något som är återigen under ytan här. Mm. Där då, mm. ja, men vi parkerar båten med skyddssymbolerna här. Ska jag lysa ficklan på det i Ja, precis. Klockar vi bort på, eh, på. båten ja. härifrån så kanske kommer att Kanske ekon. vi släpper ut någonting, ja. ja. Det kan väl vara en bra idé. Det är alltid trevligt <laughs> Vad sa du? Ska vi ta bort båten och så kanske släppa ut någonting? Ja. Jag men jag tänkte små. att jag skulle simma ut på morgonen. Men det är inte så att du ska det här då istället att simma tillbaka sen så tar vi bort båten. Om det ja. är. Ja. Om du ändå ska hit menar, då är det bara mm. en resa. Då ser de dig inte på vägen nu i alla fall. Nej. Så, jag menar, du kan ju liksom simma i land. Och till fästningen mm. och ta det i Så kan vi ja. komma och hämta det från det mm. hållet istället. Mm. Är du bekväm med att vara själv? Ja. No. Var Om <laughs> Nej, för fan. Nej, för fan. Jag är jag är Men vad är, vad är syftet med att vara kakobåten? Jag är jag är lite dyka ner i vattnet tänker jag och se om det finns något under, under på dagen. eller på botten eller hur långt ner det är jag vet du hur djupt det är nej det vet jag inte men då kan men vi gärna kanske ta oss ut hit på, på, på andra sidan om den här befästningen simma ut på dagen och sen dyka under för då är vi inte eller så tar vi ett sjökort och kollar hur det är. Sen, då får du? får inte se om det är någonting nere på botten. Det finns inga luckor eller något sånt inne i båten som man kan titta Nej. ner Fast i. Fast är det något, något på botten där och det liksom är för djupt för att fridyka så vet du det. Nej, inte så. Nej. Det var ju rip. Ja, det var det. Man skulle ju och se om det fanns något tungt att binda fast i en enda på repet och släppa <här> den. Jag har ju tio meter rep i alla fall. Ja, det ja, finns tomma flaskor vi som vi kan fylla med, med vatten. Eller kan bara ja. ta en kofot. Ja, men det är bara att binda på dem. Så fylls de med vatten så blir de ju de tunga. Ja. Det finns säkert något tungt som man kan ta med. Ja, de tycker inte att som stod en. <här> <och> ett <en> ankar. <håll> ja. Det kan man ta det. Victor Ja, för riktigt art, till exempel. Yeah. Oh, <laughs> vi, vi, vi, vi tittar på båten och ser, vi hittar någonting i metall som är tungt och så fyller vi fast det i rebet. Ja, och sen så gör så vi. Plopp, och, sen... och räcker inte ditt rep för vi knyter på mitt som är två ja. meter till. Ja, precis. glansig metall. Mm. Så gör vi. Ja, mm. nu gör vi det. Mm. Vi sänker ner ett lord. Ja. ja. Från tio meter. Ja, från... Baksidan misstänker jag ja. Så, mm. vi, ja, vi står på baksidan så vi mm. inte ska synas mm. Ja, vi glider på det, Men det tar stopp vi, Ja, det är ett par meter kvar kanske På ditt rep Åtta meter är det knappt Åtta och så är det en, en liten bit ner Sex mm. meter djup då 6, ja, 6, ja. mm. Det här är en vi biten pratar, dyker ut Det är någonting där nere mm. Jag tänkte om det var en massa symboler och skit under vattenytan. Vad mm. Kan du lysa på? Fast, man kan lysa lite i vattnet på borta sidan? Mm. Jo det går ju. Ska ni titta upp ett öga i en under vatten. Nej. Nej. Nej men du är ju väl ja. den sidan längs med liksom, båtsidan och titta ner i vattnet så mm. man ser någonting. Nej, du ser vatten? Ja. Det är en fisk, som fisket, ja, mm. det är jätteklart. Ja, de liten. Spik, spik. det är skitmätt. Men det ligger sig målat inte. på båten eller så. du kan se. Sjön känns det så mm. mm. Nej, okej. Okay. Men, men ska vi göra så att du kollar in det här, Black? Vi mm. kan verkligen dyka den... så de blir utan hjälp. Jag vet inte. Jag vet inte vad. vad... Superblack! Hur klart är det? Hur de ser ut på 8 meter. På eh, det är ganska klart. Men, men frågan är liksom, är de ungefär ja, att titta ner igen? Det kan ju vara så att båten är någon sorts markering för någonting. Mm. mm, det kan ju vara det. Inte eller så är det, så det, så det så bara att det handla behövs handla. de här skyddsymbolerna just på den platsen för att inte släppa lös något dåbärke. Jag tycker vi släpplös brot är mycket fall som. sen. Antingen före eller efter att Black har Det var intressant ja, först var det att släppa lös den och se hur reaktionen är. Vilke, vilken, mm. Vad som kommer att hända efter det. Mm. Är den av stor vikt, så att säga? Mm. mm. Kommer det bli väldigt nervöst runt omkring lagbyggnaden eller i Nystad? Mm. Men, men, det, men kan vi notera på... Alltså, skulle vi hitta tillbaka till den här punkten där den har varit parkerad dagtid? På ungefär. Det fanns inga dunka. Nej, det finns ju bojar och sånt på båten. Det är kanske är lite misstänkt att koppla loss en båt sätta lite en Undrar om den där människan som har gjort det här kommer komma tillbaka igen. Mm. Kan det kan inte ha varit de som frågade om den här igår. Nej, eller nej! Nej, That's crazy talk! Nej, ja, men vi kan väl lämna Black där. som solen mm. upp, så kollar du och så simmar du tillbaka. Och så mm. <laughs> jag drökte jag! Buh. Nej, men vi kan ju komma runt på andra sidan och... Vi tar bilder och sen åker vi runt till den dagen. Ja. Ja fina bajen. fina bajen när jag hämtar upp dig i morgon. Mm. Ja, ska nog hålla med? Ja, kanske kanske Jag tror inte jag kan ja, simma. det. Jag har Ja, jag har... ja, det är ett ja, lättvist som är, är simningen. Du har och dålig på mm. allt. Ja, jag är ju dessvärre bra på det. Jag tycker bara att du har hållit Din man säga om att du spenderade natten på en jakt. Ja, tillsammans att, med släktaren. Jag är superman. Nej, det är ju inte riktigt anständigt. Nej, det jag är en aktivitet. Det har vi inte hot om. Förvis. Det som händer i Aletta. Det som händer på jakten. Jack Vegas. Men jag... <laughs> Men jag kapar väl. If, if it is a rock'n'roll comic ska inte vad det är nästan inne jag simmar här ifrån. Ja, precis. Släpp släpp oss. Mm. Släpp oss. Släpp fånga ja, oss. Jo. Ja. Ja. <laughs> nej men vad då ska ska jag också ner på båten? Ja. Tapp. Ja. Så. Det? Ja, det finns ju flera hyttor. <laughs> så åker vi. Baskoppet var ska vi ta hytten då så att Ja, vi kör. Det är inget Ska vi säga ett klockslag? Vi ska hämta upp er. en timme ja. efter solen har gått upp. Ja så fort vi får det minsta ljus börjar väl operation fridyck Vi vill ju inte stanna längre nödvändigt Det skulle bli typ en slang Nu är du Ja, ni gärna åker tillbaka Allt gick jättebra, alla lever Och ni sover Jag går för vi. ni Och ni sover i lägenheten Också Ja, du går förbi John ner äh, båten. So ja, När vi kommer tillbaka till lägenheten så har sparar jag också efter skäggig typ och liknande. Det är dags Det är karaktärer. Vi har haft med alldeles för länge. Du ser ingen skäggig Nej. Hej Jag kan se. Nej, nej, nej. Han sover på båten i en annan hus. Och Om går in i Tidigt morgon. Solen går upp ungefär halv. Dags för morgondag ja, så är det. Ja, vi är på en halv sex. Kör till matan i mitten. Ja, frukost. För... Nej, men det är nu tidigt. Kanske vi gör, vet ni. Ta med oss frukost ut så de har lite att äta när vi. Juster vi kan en. Inklickning. Inklickning. Inklickning. Vis. <skratt> Visst, du kan komma in i där. Ja. ja. Jag har Två flaskor romme. <skratt> Ja. Ja. så vi mötte upp med, med med frukost. Då vi vi, vi tar bilen. Fishtan, det, ju och det är och de var... mm. vi kör ut till fästningen och Ja, ja väntade på Nej, nej nej, vi, vi ut. de simmar ju land mot fästningen. Ja, ja. Så, vi så vi kör runt dem så. Det... Ja. Men så lika ni under också. Ja. ja. När solen precis har gått upp. Mm. Mm. Mm. Ja. Vi mm. liksom mm. mm. ska båda dyka. Inte samtidigt. Vi nej. Nej. har ett och... Ja, tips. har ett ja, mm. mm. ja, Vi har ju mitt rep på meter. Ja. Så dyker en och så håller en annan. Mm. Mm. Och så är det såhär. iväg. Då är det något Nej, nej, nej. Varför åka i salen? Jag får inte banda <laughs> oh, but what a way to go! <laughs> <laughs> dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Ah, but that is like so sad. It's so sad. Oops. Oops. Oh. Oh. Yeah. What see them? Water. Yeah. You're diving in. You're diving in. Under. You're diving in. Oh look. look, it's really. It's really stealth. Stealth. Spälla lite kanske Sex eller mer Oj, oh, Jesus Christ ja, ja. Sex eller Du kan ju krypa runt på baksidan där, Så ja. kan du liksom Det är Sänka ner i vattnet Vi vill liksom inte stå där och springa Ska Jag spänker ja, tre. Ska jag båda slå ställ? Ja, ja båda som dröser ut på båten Det är ju tio Så vi står på Fyra sju <laughs> Oj då. Oj då. okej. Det var sånt, oj då. Så var en må oj då. Ja, superkul. Vem dök? Ja. Båda är kuppen. Nej, jag pekar inte. Jag pekar på Black. Black pekar ner under båten och där ser du förtöjd kedjan tankar. Ja, det är rätt klart i vattnet. Mm. Det är inget konstigt, det är alger på botten här. Under sina båten ser fullt normal ut. Ingen rådgjordes tempel. <laughs> ingen ingen kvack. Inga, inga grotta. Ingen inga tentakling. Inga, ingen gammal, nej, inga tentakling, inget gammalt vrak. Ingen skattkista. staty eller skattkista. Utan det är ju rätt så släkt <hör> täckt av alger. Mm. Exciting! Nej. Mm. Kanske ingen idé att kolla. Men jag ska röra ut ner till botten också. Men den är rätt. Jag simmar uppåt. och tar luft. Luft är bra. Ja. Good Keep breathing. Rika <laughs> ner till sex meter är ju rätt så kämpigt. Det är rätt så kämpigt, ja. Mm. Det är en athletics fan på den. Jag är enkla, man bara tar tag i någonting tungt och sjunker ner. <laughs> Men du har flera många på en att fixa det. Mm. Åtta. Spännande. Fyra. Mm. <laughs> Så är det safe? Eller? Ja. Mm. Vi ska simma till dammest. <laughs> ja, just det. Jag tar dig på släg. <laughs> I will save you! Suma! <laughs> ja, eller ska jag dyka istället? Nej. Nej. Ja, du dyker ner till botten. Ja rafsa runt lite misstänker jag men det är liksom, ja det är alger sen är det sand det är ju det är ju inget annat jag la oss ankrat nu ändå guy brush ja precis jag tänkte också nej men jag ser mig ut det är inget annat att göra Ja. ja, då men när ni ändå är i vattnet där så katar jag linorna. Ja. Linorna och sen så får ni ju försöka... Är det lina Det är inget såhär kätting? Eller? Ja, kätting. Angret sitter ju i en kätting. Ja. Mm. Så den måste ni ju hissa upp i så fall. ja, ja. Vad gör man det då? Ännu mer stealth. Ja, från hytten. Eller får ni stå utan för att söka dra upp det men det är inte så lätt. Nej. Nej. Ja. För mm. En stealth till då. Men det räcker ju med en och att Mm. Uh -huh. Det kan du göra. Du, det och sist de upp som upp. har eh, någon form av eh, mechanical repair som kan hantera. Ja, det är Black. Det är ja, black. det är du ja. Vad slags med slocks funkar också? jag har, ja, jag har ah, en 20 kopplad tändningen. Ja, kopplad, okej. Okay. För jag har ingen mechanical repair. Det personerna som var äldst. <laughs> det ja. det känns som att jag borde ha dykt just nu, men det får ja. jag ju. Ja. skit samma nu, nu kommer ju liksom Båten att släppa, den kommer ju mm. Börja ja. driva. Så men ska som jag släppa upp till är liksom Bara göra det, dyka ja. Och simma, så plockar jag upp Och bränner därifrån Ja, så det spelar ingen roll Om ni stöter eller inte, då kommer märka att båten börjar driva Ja, precis, så bara gör jag det Ja, men då gör jag det du Nu kan jag försöka ja, det kan jag ja, det ta och det. handduk. Ja, kläder. jag försöker göra det. Vi tog kläder tar en sista i en och, liksom och, och ta med en hand. Tre. Tre. Mm. Ja. Ska jag slå på... Mechanical, ja, det räcker med att du har det. Ja. Mm, okay. Så kan så ja, du operera ja. den där maskinen. <clears throat> och dra på andra. Ja. Ja. Som nu är uppe. Då hoppar jag i också och så simmar vi. Ja. Mm. Helt enkelt. Mm. Go, go! Go, go! <laughs> Swing. Swing. Är det athletics på sim simningen där då? Ja. Det är... Får vi veta hur mycket? Ja, fem. M. Oh shit. <laughs> Spännande sista nå. Ska den vila sen? Jag har bara en kvar. Tjena tid. Nej. Nej. Fyra ja. ja. var det bra. Jag tänkte spända hälften före, ja. men jag tänkte ja. Att, ja. att man hade spännat ja. innan. Så spända fyra nu. Ja, så. Ja, för att dyka var det fyra, man de hade ja. åtta. Ja. Failure costs an exhausted swimmer one health. ...and calls for another athletics test. Ja. Spända fyra, helt enkelt. Spända fyra. Ja, så det är det automatiskt. Ah, Då har vi klart det. Ja. Simma i land. Tre äton simmare kommer i Varmt kaffe. Ja. In i bilen, få med mm. handduk. Mm. Ja. Vad är det vi väntar? Ja. Burst i bilen. Och den börjar In the the apartment? den apartment Ja den börjar jag rik, Rikta Det mm. Utåt Har vi jättetur Så märker de det en halvtimme ja. <laughs> Har vi otur märker de det om en så. Då har vi bara en bil egentligen Som kör dit och hämtar dem mm. Med två pass i Sen har vi resten kvar nu, Under tiden så borde vi ha span på Donovans hus man ja, Donovan och jag kan ha sparat på huset i alla fall och kanske nå mer Men då då hämtar vi upp. Alltså jag hämtar upp. Så hänger jag med Jack. Oh good. Jag kunde få det. Wait, everyone useful is gone. Jag är bara inte mitt rätt element. Marinerad. Ja, precis. Flambing. Ah, flambing. Oh, flambing. Nej, men flambing. Ja, det har du senare. Åh, flambing. Nej, flamboyen. Eh, då är ni där. Från vilken tid? Från um, solutgången? Vad fara, eller? borde vara från solutgången för att det då de skulle låta på ja. båten. Ja, det kan ju ha tagit jättelång tid detta, ja. denna manövrering. Ja. Det är Vi hade också med ett litet picknick för tråd för tråd. Det var ungefär, klockan var väl ungefär då på morgonen när ni släppte loss båten. Och Servis och Giacomo som har skan på, ni sitter kanske på pjatsan och äter tio frukost Noterar att det verkar lugnt. Länge du sitter där. Uh, ja. Mm. ja, men du sitter och lät ut mig. Kommer tillbaka. Jag det är inte Vi har noterat den här. Vi mm. kör ju förbi. Ja. Det Det kommer ju ut en kille med kikare på igen och fjärde våningen igen. Kika ut. Står där en längre stund faktiskt. Och gå sedan in igen. Om vi tittar du... ut, är båten flott då eller? Ja. Ser. ser vi om båten är flott. Inte här är fort va? Ja, är släppt? Nej, det Nej ser. ni ser inte det. Ni, ni... Det är förlåtningar. Det är förlåt. mm. Mm. Ja, ni behöver vara högre på så fall. Men ungefär vid åtta tiden så kommer ut fyra snubbar ur det här ljuset. De verkar vara bråttom någonstans. Skägg Nej, de har inte skägg. Så de står utanför dörren och sen så från baksidan, från en gränd så kommer det ut en bil som de hoppar in i och sen åker iväg. Skäggplåten? Brittiska eller... Nej, maltesiska. Får vi en andra bilen då, ska kan vi följa efter dem. Mm. Ja, ja, jag kan köra. Jag är nästan vänlös. Mm. <laughs> ja, än så <laughs> länge. Dreaming. jag har ett dig, Ja. Vad, vad var det ifrån vi kunde spana ut på, på riktigt långt håll? På, på, vad heter det? Eller? Var eller? Från luren, längre bort. Ja. Ja. Det var inte så att vi gjorde det för Nej, för stod vi och tittade. Jo, på men Det gjorde vi nog. Nej, ni åkte det för vi är båda. Nej, Vi, mm. Yes. Yes. Mm. Yes. Mm. vi följer efter bilen Pappa mm. McCarr. McCarr. Ska du göra köra? <laughs> <Så>. Jag. <laughs> <laughs> jag gissar på att jag har läge på bilhalt. De bränner väl ganska stort. Så du behöver inte slå för de shadowing eller så nej. men du får någon spända en driving för att hänga med jag spända min driving då mm. oh my så nu till vi ja quick <laughs> ja, Jesus du, take the wheel du hänger med i deras tempo och de kör rakt ner mot uh, hamnen nej vi i hamnen nåtums men när du stannar lägger ner dem Ja! Oh, cool. De stannar inte precis vid kajkanten Framhjul hängade över Vi stannar väl en bit bort och... De uh, kliver i bilen Som har mm. markerat en bit ifrån kajen Och sen springer de till ett par motorbåtar Och sätter sig Så vi undersöka deras bil? Vad bilen? Ja, det kan vi göra. Vad för som? Nej, det. Nej, runt runt. Jag runt med på. Va? <laughs> Släpp av bomb så Ja, det. Oh, där var <laughs> <här> <här> ja, ja, vi går bort till det bil och kikar in i den. För han? Inte uppe, det är ljusande sand vi går dit som att de reglade beund. Jag ja. Ehm. Bangaro. Already Nej, kolla in, den ligger liksom några kopior och och handböck om man har lite. kolla in så att du ser inga vapen. Secret plans. Inga, <laughs> Jag testar då då lite diskret en boost. Alltså de, de tänkte sig så långt ändå mm. De bara hade bråttom men de låstade dörren Är det mycket folk här? Eh, ja lite Det är lite fiskagubbar som metar Och det är så Det vore svårt tidiga, för... någon... Det vore svårt för mig att pilla upp det utan att märkas mm. Får jag ändå bry sig mm. Fast när de frågar sen vem det är som gjorde inbrott Så kanske de kan Pimpong till oss. Vi kanske ja, behöver vara kvar lite längre till. Vi behöver vara kvar tills den här kommer så vi kan spränga ner i luften. Ja, visst. det. Ett dagar kvar. Varför har ingen fruktkoj med? Ja, men det går ordna. Jag såg ett lite trevligt café som var <hör> <hör> <hör> You know the drill? <hör> Jag, jag får en sån där psykisk eh, huvudvärk. Du också? Ja. Jag ordnar en en fruktkoj med taggarna och eh. skaldjur som riktigt, luktar, luktar riktigt ja. har luktat riktigt ryckligt luktade det. Jag kommer till vatten. Jag krossat sånt räks alltså med helleventrationen. Ja. Okej okay. Om banan i avgås ska ja. Jag ska få like, en en, mm. en liten korg Och så lägger vi alltså någon, någon nyfångad fisk Ovanpallfrukt Och, och så, så ställer vi den på mot Why? Kors på det här på här är tar ju en timme minuter, en kvart När du kommer tillbaka Och ställer den så är det en fistergubbe Han tittar lite <skratt> <skratt> <skratt> jag är inte med honom nu Barn kärleksbetygels <skratt> Jag tar faktiskt en packar ihop och går därifrån <skratt> <skratt> Medan han gör det där Så tror jag faktiskt att jag tar vår bil Och åker tillbaka till huset igen mm. uh, Sparka in du önskar ingen skjuta Ja, why not? Ja Men um, du gör det och det är gjort ja du åkt tillbaka till huset ja. det är... är det relativt tomt på gatan här När det, det är mycket folk som Det är lite genomströmning av folk faktiskt Det är en plats här nu... ja, just det. det är som du brukar sitta på ja. äh, men är, hu är huvudigången mot du Ja Snett Om du sitter här och liksom så är den gatan upp så, och så är det huset där Så det är inte rakt på mot pjatsan Men du ser ju det Eh uh... Okej, jag går upp till dörren och när jag tycker att ingen tittar så knack, knackar jag på och sen springer jag ifrån och gömmer mig någon grön. Okej. Vi får se om någon är hemma. Niii! Så gör du så femton gånger! Eller dörrklockan det finns en sån. Mm. Ja, det gör jag. ja Ja, vi tar fram med det där. Ring and ditch! Wohoo. Du ringer på och springer. ja. Ilar. Skynda. Du vilar runt ett hörn eller någonting. Ja. Man får hålla koll för att se om någon öppnar. Uh, dörren öppnas av någon man. Sju drott, nej! Titta ut. Med ja. anborste. Jag försöker... Uh, det, ut det är samma person som brukar kika på Svårt att säga En mm. skägg man Nej han är ingen skägg <går> <går> eh, väl, <går> Välbyggd Av hans eh, hållning och Så tror jag också att han är beväpnad Att han har vapen på sig mm -hmm. eh, Sen då. Den är Inte helt obemakad i alla fall det trodde jag inte heller, men vi ja, kan kolla. Det, uh, ja, det är precis gjort färsat, så var fint. Det. Jag spänder tre! Uh, nio. Ja. <laughs> Fan. Tre meter bakom dig står en man. De kliver ut i skuggorna. Är han, han, är, han är lång och har stort skägg. <gasps> Skjuta dem! <laughs> ja, då har jag har rikta riktar mot honom direkt. <laughs> <laughs> my name is Bob McMurder. He likes pipe. Can I help you? Um, yeah, um. I'll say. You sure have you have a habit of lurking in the shadows. Uh. Bob McLurker. <laughs> And yes, I know I'm not one to speak my current situation. <laughs> <laughs> eh, alltså, möt alltså vid fontänen eh, St George fontänen eh, på St Christopher Street. Fontänen är trevår. Vi ska bada <laughs> Vi ska bada mm. Nej. lunchtid. Ta med dig dina vänner. Se vänner som går gå. Det blir riktigt skönt det känns. Sen jag till St Christopher St mm. på St George Street. Mm. Attans. <gården> Kom obeväpnad och knocka Mina dottrar <för> <för> <Sa inget då. för> ja. Okej. Okay. Det är tillbaka. Det små det jag är. Det jag till inget särskilt <hörden> Och nu jag kommer tillbaka mm. till pizzan. Eller mm. Får jag bilen? <laughs> ja. Nu får du gå knämsta barnen nåt. Ja. Jag kör tillbaka sen uh... ja, du kör tillbaka ja. till Jag vill tillbaka till hamnen. Akademi inte tillbaka den här Ja, men du vet var du ska leta. Ja. <laughs> ni har, ni har, ni har, Nej, jag var faktiskt bara på Tonkas. väg till Jont. Vi har skjuta <laughs> tillbaka till lägenheten. <laughs> Vi kanske har du lite Och se den Får du en ny varen? Öppna Ja, lite lite Lite annan. Fans aj, aj, aj. Ja är bra. Jag är bra. licenserna! Allt är så färgt! Kan du vissa nyheter på royaltyfri free musik? det kan jag. Gubben Noah Gubben Noah Du kör med Beaches Ja det fick vi upp Hovsrätts varning för Churchill's tal fick man inte av Någon som har gett ut en Med det på Hovsrätt Till Okej. Det finns allt ja. på Ja, men okej okay. Vi äh, Inventar de andra Låt oss på balkongen Jo. Ja. ja, pustar ut Jag vi ta med en tupplur För jag tror inte vi har sovit så bra på båten Nej, mm. ni kan nog tänka Ni kan ta, vi har använt den här hälsovården inte... Nej, jag tänkte mm. också på så? Nej, jag tänkte också på den men... Mm, mm ja Här kommer de tillbaka. Eller ja. Så. Ska vi snabbskola fram till mötet? Ja, alltså det är bara ett par timmar borta. Ja, då. Det är då, då ska vi göra det. Jag tror inte vi har något annat sådär som att vi... Lunch? Ja, ja, ja. ja. Självklart. Är det, liksom... det är inte så att vi ska ställa strubba på vägen. nej Det är inte bilfärdig, nej. Med, nej. nej då kan vi snabbt mm. Pupp in position. Ja, det hade man ja. Och inte bakelägenheten och då jacken och går väl också it och alltså visserligen så han. Det är medierall i båda. Det är allt fick. It's already It's already thicker than frozen molasses. Ja han lungt det. Allt uppåt sådär. Men jag tycker att vi tar bara hälften som möter upp och som kollar upp så att det är lugnt runt omkring och så så kan vi. Mm. Plus snipers. Ja plus det. Service med snipers. Ja. Jag inte så också. Eller au, my foot. <laughs> ja. Ja. Mm. Mm. mm. Vilka går dit? vilka går dit? Ja, jag sa alla. Jag sa alla. Ja. Han Mm. Men Jack kommer att få börja med dig för att du har träffat honom sen får vi gå Ni ja, kan vara i närheten som Ja, börja med så kan du ge signaler. Vi, vi håller kan... oss på lite olika håll runt omkring helt ja, enkelt. Precis. Vi sprider ut oss. Split the party! Split det kan vara omkring, <laughs> <med pjatt> och sprida runt med chattar. Kanske olika hörn och chattar. Ja, ja, vad är det? <laughs> vi Inte så jävla kultistring och sånt. <laughs> Nej, men <laughs> ah, lite. Så, ja, det det Alla ska runt om få så här: Sikta <laughs> <laughs> <vapen. Nej>, <laughs> utåt. Sikta <laughs> utåt. Stik <laughs> i skott för så. Klar du då, det är lite på nätet. Ja, ja, så gör vi. Så gör vi. Vamus. Har vi en med oss? Vi <laughs> hör dig, vi kan bara sätta sätta tänderna på på det. Ja, så kan vi bara bära runt. Jag på magen så här. Du hade ju mål och Klart ju ja. <laughs> Allting finns i lotusväska. Ja. Det är fantastiskt bra Den är en enda stor Swiss Army Life liksom. Yes. Hur det för vi ska Ja, men eh, tid och jag kommer att gå dit. Ja. Eh, mm. på, en, andra är... på en bänk eh, vid fontänen sitter den här mannen. Jag sätter mig på bänken. Hallå. Jag att han är 60-årsåldern. Ja. Får jag, Får jag göra du... en sak innan det här mötet? Mm. Bara gå och titta, har de plockat tillbaka båten? Jag har stått med kikare som liksom, man ser ut där låg båten och där körde de ut. Ja. Det var ett par timmar. De, eh, båten verkar vara tillbaka och det verkar det rör sig folk på dem. På samma plats. De ja, liksom på samma och, plats. Två typ. ungefär. ungefär. Mm -hmm. mm. Mm. Ja, intressant. Nu har ha sett fire till det. Ja. Det är som en Ja. Vi måste ta oss om Malta också. Vi kan ju ta den boken och köra den. Naja, Men vi hade ju en annan bort i Skurella också. <tryck> ja, det gör vi sen. <tryck> <Ja>. <tryck> <tryck> eh. Er sak i taget nu. Ja, <tryck> Anyways. Var är dina vänner någonstans? Säger De är här. Runt omkring. För <tryck> sitt <tryck> i ett du vet. Ja, ja. ja jag, jag sätter på dem. Ja, jag vet om det är färdig, lika... Du är väldigt fuckta på så i språket en färdig som börjar tästa. Det en stor hatt som rör där åtta, ja. jag jag Så där är en lambolla. Stor är den enda som inte ser ett <här> <Fyra. Ja. här> Två slår. <här> Säg till mig, jag ska man kunna få större glas här. <här> Åh, titta, fräcka valer! Han ser henne, ser du inte? Nej. Vad tror du är, Jäkla? Fräcka valer! Inte honom, hon är ju synd! Människa, det försvinna där? Ja, jag vet. Däremot så ser du så här försöker huka sig bakom en sån trinnstol. På fel sida. Det är ett syn Det är Det är en livsstolp Det är en livsstolp Det är en livsstolp Det är en livsstolp Det Det är Du har ju slut på stället här Nej det hade jag faktiskt Jag hade två kvar står och låter som ett dyktstolpe It looks like Sir Godfrey Wells. Rhapsody in Rock. Am I? Am I? It looks som. a... ...fucked <called> fairy. Knights Templar. The like battle, famed, among so the have last have... of an aged order Still protecting a few secrets Hidden beneath the island of tom. Jag lät inte bara en lilla namnskilt som du har på Jag ska bara läsa din namnskilt Jag säger Jag var tvungen att uh, Var säker på att ni är här För att göra det rätta och jag slut på den här mannen och hans kult. Spöken, bollen! Du får mig att uh, vi gör slut på kulten är det vi ytterst är ytterst ute efter. För har gjort liknande på andra orter runt om i världen. Uh, det är klokt. Uh, det är en stor onska här. Det är, han berättar att det är hans plikt att försvara staden och... Uh, Eftersom den var, grundades i deras namn Och eh, till deras ära Han är ju riddare av Mattesråden mm. mm. eh, Och vi har alltid skyddat valetta genom århundrarna Ofta utan att eh, synas och Ofta utan belöning Men jag är den sista I det här hemliga eh, brödraskapet. Vi har lyckats hålla det här Hemligt Exempelvis vet inte Montgomery Donovan och hans Hedningar Att jag Vet vad de håller på med Och känner till deras Foul god De vet snart om oss <laughs> De vet snart om oss han säger Jag vet en väg in Till kultens hjärta En hemlig passage som leder rakt Till deras Vidriga mitt Men Jag misstänker att jag skulle ha Väldigt liten chans om jag gick dit själv Men kanske nu när ni är här Victor Lär Jesus det är mycket vanligt. försvinna. <laughs> <Ja>. <laughs> Bättre chanser. Allt relativt relativt. Eh, det finns vissa förmågor bland oss när det gäller. Eh... Man ja. trott att man av. Oenskvä Oenskvärda Hinder Men jag eh, Pratar heller mer om det här På vårt eh, Högkvarter Men då får jag nog be vänner att följa med också det Är säkert att du vill dra i ditt högkvarter. Ja, jag hoppas vi att det är en tag och lita på er välvilja Det finns ju en risk att vi, att vi bevakar dem också Ja, men det tror jag inte Ni har lyckats eh, hålla er osedda Hittills vad jag har sett Verkligen? <laughs> How? <laughs> We've seen... bothered every person in Valetta At this point <laughs> jag, har inte... jag har inte sett någon skugga i er När jag har skuggat i er Du menar Kuna? med Fru Blym? Ja Ja Men i vilket, i vilket fall Skulle jag, skulle jag kanske väcka upp Aklimaten de aldrig gick i stanna Så jag följer dig Och så slinkt sig ni med andra att följa oss då ja hon Ja, om det är så du vill Tack, göra det Ja, precis Da, eh, driven Okände person som jag aldrig tidigare träffat <laughs> Ursäkta, Molotov Hahaha Bom så vi är helt. Four. Why? Mm. flott. Ja. Ska vi snabbspola oss till det där. Till Ja, men jag Om vi bara rör oss på oss så vi syns i de matcherna att följa på. Frukt är inte fruktkoj, med, Så vi har en förberedd <laughs> Han har en stående beställning Det är bara att ringa telefonnummer Så har de den klar på fem minuter Jag ska käkla in den där nere vid hamnen De hade väldigt <laughs> fina fruktkoj Då kan vi få dem med fisk i Fina melon <laughs> <Ja>. <laughs> Dessutom Det galarnas Frågar vi vad vi får tala för dem kan jag fläcka min toskula dina Nej, nu fortsätter vi. Tush! Tush! Jag har en år. Min moröna. Internationella kvinnor har du nu. Alltfan. Två timmar senare. Leder dig genom ett par gänger och så går ni in genom en, låser upp en en gammal trädor. och gå in i en byggnad, det verkar vara någon form av övergiven det kanske en butik kanske, någon gång så går den trappa ner han går ner i en källare när eh... vi säga att de försvinner jag följer efter i alla fall ja, men jag men är, har jag det. det var jag väl, ja. planen att ja? ja. ja. det skulle gå i samlad ja. tropp. människa att det försvinner nej. Ja. <laughs> nej men jag stod ju där då driven. <laughs> det är så för inte fan, ne för han vill låsa efter sig. Ja ah, ja, okej. Okay. Ja, ja ja. Men vi kom men vi in i alla fall. Provar i söderligs spret som bara gick. Sen går han ner i källaren och, <laughs> och längst in i källaren så <laughs> finns livhalsällaren. Lundör mm. som man öppnar. Oh, och där är hans omaskym. Ja. Nej, <laughs> Sen leder han igenom eh, lite katakomber. I en kvart ungefär. Så kommer ni fram till... Så. Ja, det går en bra stund. Eh, till högpartiet. Ett shrine. Vad fan är What kind of shrine? A shrine to God? Det är en stor uppe. I think we may have been deceived. On second thought det silver uh, place. är ja, arkitektur, arkeologi, mm. ja, ja. ja. service. Det här, det här byggdes det här shrinet 1500-talet kanske. Mm. Det är typiska, typiskt kristna alltså krist från den kristna perioden. ett stort kors står vi en ända, Vid ett ljus shrine. Bredvid ett modest altar. En ark är fylld med böcker på hyllor och i högar. I en annan ark finns två footlockers. En av väggarna, en lång vägg, är målad med en väldigt fin freskomålning som föreställer Knights of Malta på en klippa som slås mot någon mörk och formlös fiende med många huvuden och svarta lämnar som greppar efter dem Art History Ja, ja. ja. Det här är 1500-tals målning Symbolismen är där den här klippan är den här Siberas halvön som valetta byggdes på och monstret är någon form av. Eh, någon idé om onska. Biologi. <skratt> ja, ja. Service. Nej, det var det. Biologi, du noterar att den här tavlan det är fullt. Eh, havet runt eh, den här klippan är fullt med fantasifulla sjömonster. Ja. Oh. Det är vad ni ser. Det är det någon intressant litteratur i den där alkoholen? Ja. How to stopp golvgård. How to stopp jul. Yes. Volume 1. How, <laughs> How to win the game. T For damage. <laughs> <laughs> den hade vi mest. Ja. Men innan det så... Ja, kanske vill prata med honom. Ja, men ja. <laughs> det är bra. Så nu... Ens. Ska <laughs> vi inte nu, prata först? Nej. <laughs> jag blir naturligtvis intresserad nice av arkitekturen och som historien här. Och börjar... alla, alla står inte liksom så. Focus people, come on. Cool. <laughs> märker, att, märker att du är intresserad av arkeologi och så vidare, arkitektur så jag ska prata med dig om. Så. Ja. Och så vi det Två timmar senare. <laughs> Don't get them started. <laughs> Ni konnektar rätt bra Ja den. ja. Mm. Uh -huh. yeah, yeah. On the topic of saving the world Ja um... <laughs> yeah. You can wait <laughs> Så vad har du för Plan? Vet du vad de här håller till uh, Jag Vet att den här kulten Dökar I uh, form av Munnar som uppkommer och försvinner. De här munnarna är någon form av representant för en ond gud som har kommit till jorden för att förgifta och förslava mänskligheten. Go cool girl. Det är inget namn, ja. Alive from beyond. Har du något namn? Som de har Ja. Ehm... Han... Det de avgudar är en gammal gud med många former Den har plågat mänskligheten sedan antikens tider Det är känt under många namn Inklusive det de kallar Life from Beyond Men jag har alltid känt den som Nialatotep Vem gör här klockor hos mig med fyra är okkult och tre i Vietnam Ditt namn du har snuggat över, ja? Ja. Ni har trott dem sig i som borde du ha läst. Ja, i okkult. Hopp. Äh, pilljus, Det är det bina och Kulten skäppar ut Den där äckliga sörjan Till hamnar över hela Europa Och medelhavet Vem vet hur många som redan är Under alltså Som redan är beroende av det De producerar Jag lyste inte upp på minst två festen Jag mm. alltså, vart då? Uh, en Ja, oh, no, no, yeah, vadå? No. Och L.A.I Okej, Och LA, ja Så vet vi jag vet så, att de också håller till I Afrika uh, ja, Bangkok och uh, Etiopien <raskan> <raskan> <så. raskan> <raskan> <raskan> <raskan> <raskan> Ja, tror vi äh, fru dödades Av kulten uh, Sätt att visa Styrka och för att hålla honom uh, I schack online. Donaldans son har någon förbannelse på sig från den här onda guden son? de har de försöker använda den här vidriga drogen för att bota honom vilket bara är galenskap menar jag så han hade en son då? har den här båten någon betydelse överhuvudtaget? Uh, nej inte någon större betydelse tror jag jag hittade du de här... De märkningarna på... Det är väl något härdiskt... Ja, du ser det här skyddsbesvärjelse äh. som jag har underväntat över. Mm. Ja, för vad den, vad den är för monster som håller på att producera det där... Så det, det de själva kallar... Uh, the mouth of monta. Så finns det under uh, the warehouse. Ja misstänkning. Mm. Det finns en hel del folk som jobbar där ute också förstår vi. Ja, jag, jag har ju tillfångatagit några av de här kultisterna under åren. Ja, ehm, du har så att säga förkommit oss. <laughs> och fått ut en del information på det sättet. Men vi såg ju det i och natt i alla fall att ungefär vid midnatt så försvinner ju fileretålet och det bara vakterna mm. som är klara. Det verkar vara mest aktivitet från eftermiddag till eh, midnatt så tidig morgon. En lämplig tid, mm. kanske. Mm. Donovan, alltså, han har svången i sitt hus, eller? Nej, han är ju ute och rör på sig. Han har ett ganska fast dagligt schema. Mm. Han besöker sin son på sjukhuset, till exempel. Och han går förbi opahuset ibland, Där hans fru då, framlidna fru, har en plakett. Det vet vi Men han har en son, det ingen tid, för har vi inte fått reda på. efter 20 gammal. Ska vi strakta honom? Om han är då beroende av då. måste vi... Du står 8, förstås inte. Ja, men typ åtta. Ja, det finns. Ja, okay. Så liten då. Men, men kan vi förgöra kulten så... Eh, eftersom de har i hans sju. Mm. För att hålla honom liksom... Så kanske det är att han... Ja, vår huvud... Mullen måste ju förstöras. Ja. Och det är ju liksom själva... Som... Typ på köpet så tar vi ett antal ett av den inre mm. Är det som så här att, att, att det finns någon annan som styr förutom Donovan? Så att de hade dödat hade dödat hans fru? Ja, För det har hänt Ser väl den som styr egentligen. Mm, Och det är platschefen på platschef. mm. Mm. Så det är henne som vi alltså måste se till att hon försvinner Ja, allihop. Eller framförallt eh, det de kallar för munden. Ja, ja. ja är... men jag tänker alltså, det, det här med, med ett massmord, det, det, den tanken tilltalar inte mig precis. De all vanliga arbetena, alla inblandade eller införstådda. Det är kultister. Allihopa. Mm. Alla jag har infångat åtminstone har varit mm. väl välmedvetna om vad som pågår. Man säger att det är ett 50-tal ungefär som jobbade totalt Tack. It's a lot of murder. Well, we we hugged the head on the cult, so we'll have to work here later. We'll put her in the mouth and, and her. And her. And her. Mm. <coughs> How about throwing her in the mouth and then a bulletin? <laughs> mm så, så inte sällan även eftersom hon eh, har väldigt stark känsla av rätt och fel och mänsklig värdighet i hela den biten som Pillars som såg det i ost I pain in your ass when it comes to these things. <laughs> jo, eh, <coughs> <coughs> um, jag har en uh, a spell that hurts that foul god ta tar fram en äh, namnlös illustrerad text från Sejan, äh, 1498. Det är en bok som, som beskriver olika äh, möten eller strider med Nela Totep över äh, tidsåldrarna. Mm. Uh, this spell unravels the gods physical manifestations and loosens its grip on the physical realm, undoing the body that it inhabits. Potent, but it takes time and focus to perform. I don't know what effect it would have on a part of the beast. It may have to be cast on the foul gut of the thing. Mm. Dismiss. Hur tänker du att vi ska göra det här? Om den tar tid att kasta. Ja, ja. har ni någon plan på hur ni tänkte göra munnen? With fire. fire? Lots oh, of shit. it. <laughs> Spränga den. Mm. It's worked before. Trovigt, trovigt. Jag Ja, det skulle väl kunna funka kanske. Fast det spel kanske äh, är mer... ja har vi inte försökt med alltså. en men det, det, det, det kräver ju ändå att vi säkrar området mm. Mm. Ja. Mm. men som man sa it, it may, may have to be cast on the foul gut of the thing den det här är munnen så alltså, då måste man ju liksom med frammanor först i så fall och då blir det ju jobbigt men munnen är inte den konstanten den jag tror det stod i testamentgrejen. Som några har läst. Ja, Crammel skrev ju att han var, vad vill jag säger, galen? And I am the mouth of Nela Totepp. They will know my name and my name live on for eons. Han menade ju att uh, Echeverria ljög. His greatest lie, like a snake, coiled around our very core, was our belief that Golgoroth guided our hands and bodies in his work. And then, he found something in Mexico City. Just det, uh, Jonathan Brooks har skrivit till någon SS i mm. Bangkok. Uh, We both will be appreciated when our projects reach fruition. We both will be recognized, if not by T. then by whatever dwells beneath that devouring mountain. Så vi, alltså, magen finns, under... det Så att, hur skulle det ta lära sig den här besvärelsen? Hur länge har en besvärig som var en svara reko? Det går för dålig liten besvärelse. Vi ja, har ofte på att du kippade på det. Är en besvärlig besvärigelse. Den kan vi nog spränga som vi gjort tidigare. Om det finns någonting mer någonstans mm. som vi behöver ta hand om. Mm. Som är själva kärnan. Mm. Ja, då har vi en besvärigelse för er då kanske. Då kan vi alltså strunta i Bangkok och så åker vi direkt till berget. Och på... Men vi... Ja, precis. Men vi skulle behöva kanske ha tagit ett antal personer här levande igen för att försöka lista ut vad exakt så vi vet att vi ger oss av till rätt, till rätt ställe. Men, eh... Vad har han några tankar kring det? Han har ju förhört lite kultister. De... Vi kan inte få lite hjälp av de andra som har att säga Vad skulle det kunna vara? Vi misstänker att det är under ett berg någonstans då. Nej, han Jag vet inte vad det är. Men, men om, om ni om ni den här maltesiska malteserridarna har kämpat mot Nella Tåtup i så lång tid kan ingen av de texterna på något sätt ge oss lite hinta om vad det skulle kunna vara Finns det något liksom typ av epicentrum? Nej Det är skitlig <laughs> Det var epicentrum <laughs> det är då, De har ju slagits mot honom flera gånger och under århundarna. ja det, det är den här fläskmålningen visar också det är det den symboliserar han kommer och går till Malta just Malta verkar vara en plats den här guden gärna återvänder till Jag har gjort det ett antal gånger då i fall. Jag ska se Den spällen Det står inte hur lång tid Jag tror inte det är så svårt Men det är rätt så <coughs> Kasta den Det Kosta 5 stability och 10 health Eller 10 health Ja, men det är lugnt Jag har 11 health Och 11 stability Så det är lite vanligt Mm. Man har nio av varje. Men man kan, kan man dela på det? Men, alltså no, man caster mm. Uh. Mm. och castus. Och det var inte svårt att lära sig. Borde, betyder att alla borde lära sig den? Det tycker jag. Men, med, med tanke på att vi kan få manfall innan vi är där. Mm. <laughs> Kostar det sanity till lära här Ja, det är det jag på om det är någonting som är... That's the catch. Det gör det säkert just det på. men det kanske får, får vara verkligt för att alla all ska kunna det är lika bra det för mina, sen är det väl, när man väl kommer till sånt läge nu är det dags att göra då har hälften dött mm. <här> ja men lite så och alla halvdöda kanske kan lyckas kasta den tillsammans ja. utan att alla dör <här> mm. det är nog lika bra att säkra upp den mm. det känns som um. ett viktigt spel No, no. Cast this requires several minutes of loud chanting and bold rebukes, invoking the name of Niall Cannot be cast quietly, or stealthily. three. Yeah, yeah, let's take a seat now. Stunt, what it cost? A little effort, fact. Just we can have a look at the last one for the next bit, in any Yes. Next time. Det nästa ve vecka så blir det eld. Eld, blod, fire, of destruction och så Ni har hört Öppethusgruppen spela Eternal Lies från Pellgrane Press. Musiken kommer ifrån soundtracket The Eternal Lies Suite av James Semple, Marianne Fisher och Jaisa Varona med Mike Thor. Ni kan hitta soundtracket på pelgranepress.com För mer information om Öppethusgruppen och våra andra podcasts besök monsterworld.se Denna podcast är inspelad under en